Megjött a Jézuska jó estét. Euh, Robi, azért uh, annyira örülök, hogy visszatértél a politika mocsarából a, a magas kultúra euh, bércei közé. Tudod Hanvas Béla, Isten fogalmak, misztika, a technológia hatása az emberre, költészet és majka. Szóval a kultúra frontján, ugye? Ezért most éppen Majka akar megverni, bár nem azt írtam, olvastam, hanem egy nagy barackot nyomna a fejedre. Lehet, hogy ez egy kedveskedés. Egész biztosan. Jó, Na, ez, ez nem témánk, csak viccesnek tartottam azt. Egyébként képzeljétek el, hogy megtudtam nemrég, hogy én azt hittem ezt a műfajt mi találtuk ki, és kiderült, az a kislány, aki itt szokott hangoskodni néha, és akkor még a kommentelők is mondják, hogy ki az, aki ott hangoskodik. Egyébként egy művelt Aranyos kiscsaj, az írja nekem, hogy Japánban manzajnak hívják ezt a. Ez egy tradicionális műfaj. Egyesek a nyugati stand-up rokonítják, de itt két ember van, és így egymás hülyeségeire reflektálnak. Ez egy ősi japán műfaj. Vágod. Na, ez csak érdekességként, hogy tudjátok, hogy mi a manzait műveljük egyedülállóan Magyarországon. Szóval, a, a, van, van egy kurva jó interjúd most a hajzébe. A, a, a múltkor lebasztalak a hajzé, a, a könyvégetéses a könyv, a könyv, a könyv neobarbár interjúdért, most viszont az átlátszóba adtál egy ilyen karácsony. A 8 micsoda? A nyolc, nyolc vélemény a karácsonyról. Ne, nem ez a lényeg, hanem a, a Konok is kitette, mert őt is említett benne, és hát kurva vicces, nagyon szellemes. És azt írja Konok, hogy sokan komolyan vették. Na nem abban az értelemben, hogy elgondolkodtak volna azon, amiről szól tulajdonképpen az interjú, mert, tulaj, mert végső soron te egy ilyen, egy ilyen ner, nerlovag ideáltipust testesítettél meg, hanem az meg jöttek ilyenek, hogy hát a Puzsér egy szociopata, egy szociál darwinista, miközben ugye ezek ellen pofázol évek óta, de, de hogy komolyan. Tehát nem viccből, meg iróniából, komolyan. És akkor a, a konok ezt a eszmefuttatását azzal zárja, hogy, hogy pedig amúgy nagyon könnyen dekódolható, szarkasztikus szöveg, és hogyha ilyen, tehát tényleg ilyen tömegben vannak szövegértési problémái az embereknek, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy nyugati fényt, napi migránst, 888-at meg ezeket olvasnak meg osztanak meg. Nekem az az érzésem, hogy az irónia az egyre inkább kivonul. Két, két irányból is kivonul a közös kulturális térből. Egyrészt kivonul a, a gépi intelligencia által érthető módon. Facebook algoritmus. Facebook algoritmusok által számára érthető módon. Másrészt kivonul az olvasó számára érthető módon. Rájöttem arra, hogy véget ért. Elmúltak azok az idők, amikor még úgy lehetett ironizálni, hogy az ember önfeletten ironizált. Mert Így mindenki ironizált, értette. Mert, mert igen. Mert a szó szerint veszik, amit leírsz, nem értik, és az ellenkezőjét értelmezik. Kvázi, ha hogy mondjam, ha viccesen adod a hülyét, akkor nem az az, az, az élmény, hogy viccesen adod a hülyét, hanem hogy hülye vagy. Érted? <gül> ja, ja, ja. Ez a ez a szörnyű, hanem, hogy mostantól jelölni kell az iróniát. Tehát jelölni, Most ironizálunk, nem, figyelem. Arról az, hogy a, az irónia után kell egy irónia jel. Vagy egy, de a legjobb az, ha kiírott, nagy nyomtatott betűkkel, hogy irónia felkiáltó jel. Ezt egyébként a, ezt egyébként a, a Monty Python alkalmazta. Tehát a Monty Python már reagált erre, miután egy csomó olvasói levelet kaptak a BBC-nél, hogy hát micsoda, mit tudom én, szemétládák, meg nem tudom én, el akarják égetni a boszorkányokat, vagy meg, mit tudom én, amit épp, éppen viccelődtek. És akkor elkezdték kiírni nagy piros betűkkel villogva a, képernyője, vagy, a képernyőre, hogy szatíra, gúny. De egyébként ettől még viccesebb. Igen. Vágod, szóval hogy, ez ez, ez hogy, is kapott aztán egy. Ők már, ők már reflektáltak erre, Én nekem legalábbis az a, az a megfigyelésem is, ez egyébként. De várjál, is mutat ezen a témán. Nem csak ők, ez bejött Magyarországra. Tehát például, a, ha emlékszel a negyedik köztársaság nevű kezdeményre. István fiék. Volt egy internetes lapjuk, a Fent és Lent Blog. Én oda írtam két vagy három cikket és kiírták, hogy, hogy vigyázat, vagy figyelem a cikkben irónia található, vagy valami ilyesmi. Érted? Mert azt is... Nyomokban iróniát tartalmaz. <gül> hát nem nyomokban, hanem... De figyelj, egyébként a szövegértéssel, uh, nem, nem, nem csak ez a baj, tudod? Nem csak ez a baj. Most csináltam egy olyat, amit, amit eddig nem, és soha többet nem fogok. A múltkori adásunkra uh, érkezett kommentek közül kurvasokra válaszoltam ne csóváld a fejed. Nem, csináltam egy kísérletet, érted? Hogy, hogy, hogy, hogy akkor belemegyek a vitákba, stb. stb. Voltak értelmes kritikák. De hát a többség az, az elborzasztó volt. És nem az volt benne az elborzasztó, hogy mondjuk a, a militáns ateista leanyáz, meg ilyesmi, ez teljesen oké. Okay. Hanem, hogy, hogy olyanokat vetettek a szememre, ami, ami effektíve nem igaz. FOM, de várjál, figyelj ilyenek, FOM, miért mosod össze az összes ateistát? Direkt meghallgattam újra az aput, hogyha egy tucatszor nem mondom el, hogy ez nem minden ateistára vonatkozik, sőt, megkövetem az ateistákat, említettem természettudósokat, akik ateisták, értett. Tehát ez, tudjátok milyen? De azt mondom, hogy hogy hú, meg, de kurva sötét van itt a Mika pincébe, és jön a komment, fa, mert miért mondod, hogy világos a Mika pincéje, amikor sötét? Én visszaírok, de hát azt mondtam, hogy sötét. De, de, de, de akkor is sötét, érted? Akkor is sötét, Nem mond, hogy világos. Na most ez, és nem trollkodás, tehát a trollkodást megismeri az ember, érted? Hanem őszinte, most vagy egyáltalán nem hallgatja az aput, tudod, csak belegondol valamit, vagy fogyatékos bakker. Vagy lehet, hogy arról van szó, hogy a korszellemez, hogy egy bináris ö, megosztás mentén egy, ö, egy jól érthető, jól elsajátítható posztmodern dilemmára butítja le a diskurzust, és csak abban tudja értelmezni. Hát egyszerűen arról van szó, hogy ö, hiába teszed meg ezeket a distinkciókat, mert ez kifelé vezet a posztmodernből. Mert ez, ez kontextust kölcsönöz, és gyengíti a relációt. Ugye? A idealista-ateista, vagy idealista-materialista relációjának a, a antagonizmusát gyengíti. És ha gyengíti, akkor az, az mellébeszélés. Akkor tök mindegy, hogy én mit mondok. Tulajdonképpen mindegy. mindegy. A lényeg, hogy ő ateista, te meg nem vagy az. Úgyhogy szemben álltok ebben a Ebben a vilá nagy világnézeti harcban. Arról, hogy van-e Isten. És innentől kezdve meg, tudod, euh, a másikat le kell győzni. Nem meg kell győzni, hanem leginkább le kell győzni. Hogy nekem igazam legyen. Uh -huh. Meg hogy megigazuljak én, meg megigazuljon az apám, aki a tekintély személy, aki, akinek az igazsága itt, te itt elvitatta, stb. stb. stb. Érted? Tehát ez egy, uh... Uh -huh. Na jó, de ráadásul nem is a hallási szempontból vitatkoztam. Ez a poén. Nem egy vallásos ember álláspontját vettem föl. Értem? De hogy minden esetre érdekes, hogy, hogy most már ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia elég intelligens ahhoz, hogy ne értse az iróniát. Az, a, a biológiai intelligencia, az egyéni intelligencia, meg már elég primitív ahhoz, hogy ne értse az iróniát. találkoztak? Igen, találkoztak. A mesterséges intelligenciának kurvasokat kellett fejlődni ahhoz, hogy eljusson oda, hogy még azért ne értse az iróniát, de már, hogy mondjam, már, már felismerjen bizonyos szavakat, az alapján már, már szankcionálni tudjon, téged ki tudjon tiltani a Facebookról, stb. El tudja, el tudja dönteni, hogy az, amit te ide, oda leírtál, az, az PC vagy nem PC, nem a tartalma alapján, hanem a kifejezés, a használ kifejezések alapján. Élen, élen, élen. De hogy ez, ez valójában nem ez, nem ez zajlik, tehát nem ez a mesterséges intelligencia fejlődésének és az egyéni, vagy a biológiai intelligencia, vagy a, vagy a kollektív szellem elsüllyedésének, vagy lehanyatlásának a, a dinamikája, hogy ez a, ez a kettő ez addig közelít egymáshoz. A mesterséges intelligencia addig fejlődik, az emberi intelligencia meg addig hanyatlik, amíg egy, nagy, egy nyomo, igazán nyomorúságos ponton találkoznak. És az, az a technológiai szingularitás. És a, a gépek győzelme a Skynet, tudod, az nem ilyen patetikus körülmények között fog megvalósulni, hogy ilyen háború az emberiséggel, akik barlangokba kényszerülnek, hanem egész egyszerűen az emberiség elhűl, érted? El, Ezért kretenizálódik. Vágod. Nem lesz semmilyen háború, és nem leszünk üldözve, meg nem leszünk el elkergetve a barlangba, csak nem fogjuk tudni kitörölni a seggünket a gép nélkül. Ja, igen. Nagyjából. Mert a múltkor a konnektort akartad oda dugni, tudod a példázatodba. Ízlések és pekonok. Ja, egyébként még valami, és akkor lassan rátérhetünk a, a témánkra, ugye, mert, mert itt az Isten fogalmak meg, meg hasonló dolgokról fogunk beszélni reményeink szerint, hogy uh, uh, figyelsz, uh -huh. Ír, írja egy csávó, hogy uh, hát bocs, én, én, én nem tudok hinni abba, hogy uh, a, az ég, nincs, nincs, nincs, nincs a régi vallásoknak semmi, de semmiféle uh, érvényessége, mert, uh, mert hát az égen, az égen a, a nap nem szekérrel egy végig, mint Helios tudod a, a görögöknél, meg, meg atomisten egyiptomioknál bárkába. Nos, az más kérdés, hogy atom nem ment bárkába, rément bárkába, meg hórusz, meg mindegy, hanem, hogy bárkába, érted? Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen szinten támadja valaki a vallást, tudod, hogy hat nap alatt teremtette az isten, érted? Öreg, öreg bácsi összerakta a műhelyébe a világot, érted? És biztos ezt hiszi minden vallásos. Azt hiszi minden vallásos, a régi egyiptomiak, és ezek építették a piramisokat, érted? Azt, azt hitték, hogy a nap bárkába megy, végig az égen. Na most akkor elárulok egy titkot, mi magyarok, amikor azt mondjuk, hogy a nap fel kell, meg lenyugszik, azt hisszük, hogy a nap egy nagy ember, és tudod, az a tüzes golyób a feje, és reggel kikel az ágyából, este meg lenyugszik. Amikor azt mondjuk, hogy a szél fúj, akkor a szél egy nagy, átlátszó, levegő ember, aki a szájával fúj. Érted? Amikor azt mondjuk, hogy dugó van a városba, akkor mi látjuk a valóságot, mert az autók helyet igazából Kurva nagy parafadugók vannak. Érted? Így képzelték az egyiptomiak is bizony, hajón megy az égen a nap, és fölépítették a piramisokat ezek a primitívek. Csak a Keops piramis téglájából Franciaországot körül lehetne venni egy két méteres fallal. És mennyivel hasznosabb lenne? És mennyivel hasznosabb lenne. Érted? És, és, és, és ilyeneket képzeltek a primitívek, érted? Tudod, ez a... Ö, szerintem beszéljünk a. Várjá, várjá, várjá, várjá, én, én még azért a besterséges intelligenciával kapcsolatban Jó, valamit láttam, hogy... valamit, szere, valamit szere, szeretnék felvetni, mert én még ebbe benne ragadtam ebben ragadtam ebben a gondolat folyamban. Ugye ö, azt most tudjuk, hogy a a sok világbajnokot már legyőzte a Deep Blue nevű számítógép, ez már egy évtizedes történet. Hát tudom, már réges régen ilyen program. Igen, igen, igen. igen. De hogy ö, most ö, egy pár héttel ezelőtt a, a Go nevű kínai játéknak volt egy koreai világbajnoka, hát az most letette a fegyvert a gép előtt. És nem csak, hogy letette a fegyvert a gép előtt, hanem a, azt a gépet, amelyik legyőzte a, a, a Go világbajnokot, száznúra verte meg azóta egy gép. Csak azóta. Egy másik gép. E rájöttünk arra, hogy a gépi intelligencia az nem a processzor komplexitása, vagy, a, vagy a, a, a gondolkodás, a spekuláció összetettsége által fejlődik, hanem a lefuttatott szimulációk száma alapján fejlődik. És hogy tulajdonképpen ezeknek a szimulációknak a futtatása, ez volt az emberiség történet, vagy ez volt az élet történetének a teljes vertikumában a rendező elv. Ja, az kvázi az istenektől, vagy mondhatjuk úgy mai szóval élve, hogy a természettől, az emberiség elragadta az autonómiát magának pár száz évre. Ez volt a felvilágosodás, meg a felvilágosodás óta eltert néhány száz év. És most amikor eljön értünk a technológiai singularitás, az emberiség ezt visszaadja a természet, vagy visszaadja az isteneknek. Csak már nem a természetnek adja vissza, hanem ugye a mesterséges intelligenciának. Tehát volt egy pár száz év, amik az emberiség a maga kezében tartotta a sorsát. És ez a pár száz év, ez a legiszonyatosabb volt egyébként. Iszonyatosabb volt, mint az az előtti évszázadok, és nincs okunk azt feltételezni, hogy a mesterséges intelligencia uralta évszázadok, amik majd eljönnek, azok iszonyatosabbak lesznek, mint a 20. század volt, mondjuk. Persze lehetséges, de ugyan miért kéne ezt képzelnünk? Ugye, ugyanaz történik. A természet millió szimulációt futtat, és csak azt az egyet valósítja meg, amelyik sikeres. Na, a mesterséges intelligencia az pont így működik. Így győzött a Deep Blue a sakvilágbajnok ellen, hogy lefuttatott iszonyatos mennyiségű játszmát, iszonyatos mennyiségű szimulációt, és, és azt az egy lépést húzta meg, amely lépés a kedvező ebben a szituációban. Tehát tulajdonképpen valami, valami hasonló tér vissza. Az elméletben... Ugye az evolúció is, vagy a természet is lefuttatja ezeket a szimulációkat. És azt az egyet ülteti át a gyakorlatba, amelyik alkalmas arra, hogy éljen. Ez Hát kiválasztódási is persze. Igen. és Ahogyan a természet sem tud magáról, úgy a mesterséges intelligencia sem tud önmagáról. És sem az emberről. Hogy a természet sem tud az emberről, sem a mesterséges intelligencia nem magasabb rendű, mint az ember. Sem a természet, sem a mesterséges intelligencia. Mindössze végtelenszer hatékonyabb rendező. És hogy valójában nem az történik, hogy most az ember visz, tulajdonképpen visszaadja a természetnek, jó, akkor tágabb értelemben értelmezhetjük úgy, hogy azt, amit mondjuk háromezer évvel ezelőtt, nagyjából, vagy most akkor legtágabb értelemben tízezer évvel ezelőtt kivett a természet kezéből. Az itt tulajdonképpen visszaadja ugyanannak a rendezőnek, csak már mi, mi ezt már mesterséges intelligenciának hívjuk. De hogy nagyon öntudatlan, öntudatlan mechanizmus, egy öntudatlan ö, rendezőelvnek. Igen. Egy bonyolult, öntudatlan rendezőelvnek. Na figyelj, azért, azért, azért, azért finomítanék a, a tudatkutatásban, nem az agy kutatásban, hanem az elme kutatásban, kicsit más, van egy, van egy irányzat, ami, ami azt mondja, hogy, hogy mi is ilyen szimulációkat hajtunk végre folyamatosan. Érted? Csak a másodperc, a része alatt. Tehát az, hogy megfogom ezt a poharat, ott van egy csomó ö, ö, olyan, olyan tapasztalat, meg tudás, meg... Meg mellé nyúlok, nem fogom meg, most én kicsit leegyszerűsítve, amit meg töröl. Tehát állítólag egyébként az emberi elme is így működik, valami hasonlóképpen működik. Tehát szimulációkat futtatunk le. Amit nem tudunk, az, hogy mi az, hogy öntudat. Tudod, mi az, hogy öntudat, mi az, hogy ihlet. Tehát az öntudatnak nincs helye például. Már máig nem tudjuk, hogy hol van az az agyban. Egyáltalán lokalizálható-e? Nem tudják. Most már annyira szeretnek mindent lokalizálni az agyba, tudod? Megtalálták azt a helyet, de hitet hited generál. Én egyébként kétkedve fogadom nekem, picit azért ezek a hírek ilyen brit tudósok-szerű uh, cuccok, de hogy, de hogy például azt nem tudjuk, hogy mi az, hogy tudat. És hogyha ma a, a misztikáról beszélünk, meg, meg ezekről a dolgokról, Érted így a, a, a, ezek az élményekről, akkor én, én, én, én, én egy kicsit... Vagy akarsz még ez a mesterséges intelligenciahoz valamit mondani? Nem? Tehát, hogy, hogy ö, ö, kezdeném egy, egy ö, olyasmivel, hogy ö, most azon gondolkozom, hogy a penrose olvassam fel az idézetet, vagy, vagy kezdjem a nagy misztikusokkal kezdem a nagy misztikusokkal, és akkor egy picit visszautalunk az előző adásokra. Egy kortárs nagy misztikus, figyelsz, úgy hívják, hogy Richard Dawkins. E, Olvastál tőle könyvet? Vagy, na jó, akkor inkább úgy kérdezem, hogy ezek ilyen kínos kérdések, úgy, úgy kérdezem, hogy ismered-e az ős meséje című könyvét? Az ős meséje, az nekem megvan egyébként kurva jó könyv, az kurva jó könyv, egy ilyen e, nagy enciklopédia-szerű leírása az elágazásoknak, az evolúciós elágazásoknak. Hogyan ágaztak el, e, hogyan ágasztunk el a, a csimpáztól, tehát vissza egészen az egysejtűekig, visszavezet. Ez az ősmeséje És e, félig tudományos, félig irodalmi nyelvezetű az egész, és ha az ember belemélyed, most itt az ateistákkal, meg a harcos ateistákkal kapcsolatos viták kapcsán, elővettem a polca ezt a könyvet újra, és belenéztem, és arra a következtetése jutottam, hogy ez az ember, ez az ember vallásos áhítattal áll a, a, a szakmájához, meg a, meg, a, meg a természethez, meg az evolúcióhoz. Érted? Vallásos áhítattal. Richard Dawkins számára a gén a lélek funkcióját vette át, az evolúció az isteni rendezőelvnek a funkcióját, más a kettő tudom, nem azt mondom, hogy ez ugyanaz, kedves, gyengébb hallgatóink, hanem funkcióját és a Dawkinsnak a hozzáállását, az attitűdjét ezekhez a dolgokhoz. Tehát a természet, kvázi Isten, a a, az evolúció az kvázi, nem is tudom, szent szellem, és a, a gén, meg a lélek. Érted? Funkcionálisan. A helyét tekintve. És, és nagy, nagyon vicces, tehát azt lehet mondani, hogy Richard Dawkins az tulajdonképpen egy panteista. Egy panteista. Benned is van egyébként panteista. Panteista az, ugye, Spinoza is panteista volt. A panteizmus régen, előző évszázadokban rejtett ateizmusként könyverték el, van is benne valamit, tehát nem személyes Istenben hisz, hanem az Isten a kozmosz, a természet, a világegyetem, és tulajdonképpen, persze nyilván Richard Dawkins ez kikérné magának, mert az Isten szó, az, az letiltott, mert tabu, de valójában érted ez a csávó egy panteista. A militáns nem panteisták, az, az, az tök más, de, de a Dawkins az, érted? Tehát a, a csávónak ö, olyan esztétikai élményei vannak a szakmájával kapcsolatban, meg olyan egységélményei, amilyen a vallásos embernek, érted, a, a, a mit tudom, a szentképekkel, meg a misével, meg a különböző szemlélődéssekkel, kontemplációval, meditációval, vallási dolgokkal kapcsolatban. És ez megfigyelhető nagyon sok természettudósnál. Érted? Nagyon sok természettudósnál. Úgy beszélnek a, a, a fizikai törvényekről, érted? Mint valami csodálatos, gyönyörű rendezőelvektől, amik kész. Tehát ők kész vannak. Ők kész vannak. És ez azért érdekes, a tudományos felfedezésekről nem is beszélve ott nem is beszélve. Tehát az tele van ilyen szinte látomásos izékkel, dolgokkal, ö, misztikus intuíciókkal, amit aztán később a kurva fáradtságos munkával bizonyítanak, de az intuíció mindig előbb van, meg a képzelet mindig előbb van, mint a, mint, mint a favágó munka. Einstein is ilyen volt. Einstein rossz matematikus volt, saját bevallása szerint. Ne az városi legenda, hogy a megbukott matekból meg ilyen hülyeségek. Állítólag a nyelvtanára mondta neki azt, hogy Einstein magából nem lesz semmi. De, de lehet, hogy ez se igaz. Tehát úgy értem, jól számolt, de az ilyen magasabb matematikában a barátai segítették. Viszont különleges különleges ö, szenzitivitása volt, és különleges érzékenysége volt valahogy a, a, a fizikai világ rejtett törvényszerűségeire való rálátásra. Ugye Tesszláról a múltkor beszéltünk, a, a faszinak szintén. Tehát kurva érdekes, hogy már Tesla vallásos volt, tehát nem, nem sorolom az ateista tudósok körébe. A, a, ez, ezek az ateista tudósok egytől egyig ö, voltak éppen modernisztikusok. Ha csodát akarsz, érted? Csodát? Tessék, csoda. Stephen Hawking. Stephen Hawking minimum húsz évvel korábban meg kellett volna halnia az orvosai szerint is. Szerinted mi tartotta életbe azt az embert? Nyilván az orvosi segítség is. De önmagában biztos vagyok benne, hogy nem. Hawkingot szerintem a... A, a, a, koz, a, a mikro és makrokozmosz végtelenségével és határtalanságával, érted? A, a fekete lyukakkal, a, a szuperhúrral, ezekkel való foglalatosság, a mérhetetlen kíváncsiság és, és, és a, a, a mélységesen áttélt szemlélődés tartotta életben, szerintem. Érted? Tehát, hogyha csodát akarunk, akkor az ateista Hawking az maga a csoda. Érted? Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy <kül> hogy, hogy az a, a, a létünknek, vagy az elménknek ezt a működését, ezt a szféráját nem zárhatjuk ki. Tudod, és nagyon vicces, amikor azt mondják, hogy na jó, de hát az egész vallás az csak képzelődés. Érted, az csak képzelet. Ugye mi sokszor, sokszor ö, amellett érveltünk, vagy mi azt az álláspontot fogadjuk el, hogy, hogy a tudományok azok az objektív világnak a, a törvényeit ö, írják le releváns módon. A vallás a művészettel, a pszichológiával és hasonló dolgokkal pedig a szubjektív világtörvényszerűségeit. Na most a, a hiba, az szerintem ott van, amikor valaki az egyik világot a másik fölé akarja helyezni és abszolútizálni akar, és a másiknak az érvényességét pedig pedig kétségbe vonni. Érted? Tehát a subjektív világnak ugyanolyan érvénye van, és a subjektív igazságoknak ugyanolyan érvénye van, mint a, mint a mint az objektív igazságoknak. Másrészt meg nem és még hatnak is egy Másrészt tudni. meg nem csak posteriori <coughs> tudás van, hanem létezik az a priori tudás. Úgynevezett nem tapasztalati tudás, ami nem, ö, ö, nem azt jelenti, hogy az a tudás az nem megbízható tudás. De ugyanolyan megbízható tudás. Például, és ahhoz pedig a képzelet kell. Tehát a képzelet által realizálod azt, amit tudsz, de az attól még megbízható tudás. Tehát az, hogy én elindulok nyugatra, és aztán végül megérkezem keletről, ez a tudása annak, hogy a föld gömbölyű. De nem láttam, hogy gömbölyű. Tehát nem láttam a gömböt, ami a föld, hanem én azt elképzelem, azt a gömböt. Olyan gömbölyűnek képzelem. Holott, hát ö, a tudásom még csak nem is olyan módon ö, po, ö, posteriori, hogy én elindultam nyugatra és megérkeztem keletről, hanem hogy hát pff, Magellán elindult nyugatra, megérkezett keletről, ezt megírta egy könyvben, valaki olvasta azt a könyvet, írt róla egy másik könyvet, egy harmadik valaki elolvasta azt a könyvet, és az elmesélte nekem. És az én tudásom mégis megbízható erről, pedig kézből tudom, nagyon nem tapasztaltam, és aki tapasztalta, az se olyan módon tapasztalta meg, hogy az egy, ő egy gömböt látott, hanem olyan módon tapasztalta meg, hogy átélt egy élményt, ami alapján... Indirekt módon következtetett egy gömbre. És ez mégis megbízható tudás. Pedig hát a képzeleted által idézed meg a gömböt. Ami aztán a képzeletedből, amikor aztán végül Gagarin fölmegy az űrbe, hogy a maga gömb mi voltában megjelenik. Meggyilvánul. Pontos, így van, így van, így van. Érted? Tehát ez a bajom, meg azt mondja, hogy csak képzelet. Képzelet nélkül nincs természettudomány sem. Érted? Akkor tényleg be az meg még a barlangba mizé, ütnénk egymást bunkóval. De még az sem az ősembernek volt képzelete. Tehát ez nem... <coughs> és, és, és valamit akartam mondani. Ja, igen. Apropó, a másik. Tudod, hogy, hogy szerinted is mondjuk Zeus az ugyanolyan, mint a fogtündér? Vagy a süsű a sárkány? Tudod, ez, ez, ez, ez jön, egy, egy halom ilyen ateista kommentbe jött, hát akkor persze az is létezik, meg az is létezik, meg az is létezik. A fogtündér is létezik, Zeus is létezik, Jézus Krisztus is létezik. Érted? Na most ezzel egyrészt igen, így van, a fogtündér is létezik. Múltkor például a, a párom képébe a párom kislányának a párnája alá tett egy csokit. Tehát igen, így van. Tehát ami, amiről van fogalmunk, az létezik. És annak többségében hatása is van. De azért, <coughs> mibe más mégis Zeus, mint a fogtündér? Túl azon, hogy régi. Arhetipikusabb. Görög mitológia nélkül nem csak európai műveltség nincs, hanem például Freud sincs. Érted? Nincs pszichológia. Pedig a Freud egy biológizáló ateista volt. Nincs. Tehát a, a mítoszok, azok nem mesék. Egyébként a mese is fontos. A mese is fontos. Tehát az se, az se írható le egy kézlegyintése. A mítosz nem mese. Tehát a mítosz az kurvasok tapasztalatot magába sűrítő, és, és egy olyasfajta történet, ami például egy közösségi szimbólumrendszer. És egy Isten alak, az egy közösségi szimbólum. Régen, amikor, amikor háborúztak egymással, és egymás szentélyeit felgyújtották, tudod, akkor az azt is jelentette, hogy a ti szimbólumaitokat elpusztítjuk, a ti kultúrátokat elpusztítjuk, és mától beolvasztunk a mienkbe. Egyébként a kereszténység is ezt csinálta, amikor, mit tudom én, kivágták a szentfákat, százföldön nagykáro idejébe, vagy beverték a viking szobroknak a, a izét, az orrát, vagy fejét. Tehát, hogy ezek, ezek szim, érted? Az Isten alak, arhetipus és közösségi szimbólum. Azért más, mint a süsű a sárkány. Még ha el is fogadjuk azt, hogy a képzelet terméke. Fogadjuk el persze, képzeletnek a terméke. De, de bocs, de a süsü sárkány is egy nagyon erős szimbólum. A, a az a sárkány az a politikai korrektség által megszelídülő démon. Hidd el, hogy ez egy nagyon erős arché. Jó, oké, akkor rossz példát mondtam, Igen. akkor most... Vagy cápali és cápeti a két kopoltyú zseni, hogy más példát ja, ne igen. hozzak. Ők is, tudod, a, valójában a sikerült az állatvilágnak a, a, leg, tudod, a legazonosulhatatlanabb euh, élőlényeit kiválasztani, és belőlük ilyen pajkos kúpékat faragni, jelezve ezzel, hogy hát itt nincs rossz életforma, hanem csak a megközelítésünk a rossz hozzá, tudod. A... Valójában a cápa, cápali, cápeti, hát ez két nagyon jó barát. <gül> <ugye>? <gül> és hogy, be. De igen, hogy ez valójában, valójában bármilyen furcsa egyébként. A, a vasfüggönynek ezen az oldalán is megjelent a PC. És ez a a, a, a sárkány az, a, az ez ennek a terméke. És valószínűleg Csukás István, azt hiszem ő írta, nem is tudja, és miért is kéne tudnia, hogy ez akár a PC, mert ezt a korszellem hordozza, ő meg a korszellemből fejtette ki. Így van, így van, meggyőztél, de azért Zeus mégis fajsúlyosabb, tehát vannak fokozati különbségek. Na jó, de várjál, mi a annál, mint amikor a sárkányból, amelyik a tulajdonképpen a a sátán állati alakja. Tehát a sátán mondjuk keresztezzük az állatot a sátánnal és megkapjuk a sárkányt. Aha. És ebből gyártunk egy ilyen jó barátot. Egy ilyen, egy ilyen cuki valakit, aki a, tudod, lepke szeretne lenni, segíti a királyfit, egy így, tudod, magányos, mert csak egy feje van, szomorú, egy <gül> így magára ismer benne a kisgyerek, Aranyos. és azt érzi, hogy secuki, és hogy, tudod, ez, ez valahol a Valahol a mítosz világ pusztulása. De ez, ez sok mindent hordoz, ha már a süsű a sárkány. De szerintem az egy ilyen erős arché, ha már Jó, itt tartunk. Meggyőztém. És van nem erős? Akkor? Ezek után? Hát... Um, a fogtűnőr ugyanaz, mint Zeus. Nem tudom, én a, én a bogyó és babócával kapcsolatban azt érzem, hogy az azért talán annyira nem erős. Ja, igen, igen, igen, igen. Ja, Jól van. Oké. Okay. Na, de a témánk azért mégiscsak azért, tehát, hogy a képzelet nem csak képzelet. Uh, uh, és így, több így. szempontból sem. Figyelj, várjál, több A képzelet több érzik. De van egy intenzitása is neki, tehát azért egész más az, hogy mondjuk e, itt sörözés közben játszom a gondolattal, hogy e, mit tudom én, átmegyek a falon. Egyébként ez is kurva nagy dolog, hogy el tudod képzelni, hogy átmész a falon, tehát hogy van ilyen gondolatod, semmi nem támasztja alá semmi. A testetből adódóan. Már, már Décart egyébként ezen, ezen filozott, hogy a, az érzékszervi, a test és az érzékszervektől az elme mennyiben különböző. Tudod, ő nagyon élesen dualista volt. hogy, hogy, hogy, hogy tud, Tudom, hogy a hold az nem, nem ekkora, hanem nagyobb, meg el tudom képzelni, hogy mi van a túloldalán, stb. stb. stb. Tehát a gondolkodást minőségileg különbözőnek tartotta, mint a testérzékelés, Na de, mi van azzal a képzelettel, ami mondjuk a, a meditációba, vagy a hipnózisba, vagy az álomba testileg is átéled mondjuk azt, hogy átmész a falon. <coughs> vagy repülsz. Vagy odáig hat a képzelet, hipnózisba, a hipnotüzőr azt mondja neked, hogy, hogy most egy tüzes vasat tesz a bőröthöz, és a ceruzáját odaérinti, és sebb keletkezik rajtad sebb keletkezik rajtad. Tehát a képzelet ebből a szempontból sem csak képzelet. Ha várjál, ez már egy nagyon egyszerű, ez, ez már egy na, nagyon rendkívül érdekes ö, ö, felvetés. Hogy a hipnotizőr azt mondja neked, hogy hozzá fogja érinteni az izóvasat a bőrödhöz, és hozzáérinti a ceruzát, és égési sebb képződik rajta. Azért képződik égésisebb a bőrödön, mert a lényed tudja, mi az az égés, mert már megtapasztalta, és amikor hozzáér bármi a bőrödhöz, akkor a te szervezeted, a te lényed, ott abban a hipnózisban megidézi az égést, megidézi az égés emlékét, vagy az égés tapasztalatát, és arra kvázi azzal a hegesedéssel, vagy azzal az égésisebben reagál. Ami, ami, ami ott képződik. De mi van, ha sosem éltél át égést? Akkor hogy reagál a szervezet? Na ez egy jó kérdés. A, érted? Na. Na akkor mi van? Mit idéz meg a, mit idéz meg a lényed? Azt mondod, hogy meg, fogod égye, meg, fogja ég, meg fog égetni téged, és már láttál olyat, hogy valaki megégette magát, mondjuk egy filmben. Igen. Vagy már láttál olyas, tehát már, tudod, hogy mi ez, de a, de a lényed, a szervezeted, az nem tudja akkor ott az, az mit képez meg? Honnan idézi fel azt az égést? A kollektív tudattalamból fel tudja idézni? Egyáltalán van hozzáférése? Ezekre vannak válaszaink? Nincsenek. Nincsenek, tehát ez már ilyen misztifikáció, nem tudom. Fogalmam nincs. Fogalmam nincs. Nem tudom. Na, tehát ez csak azért mondtam érted, hogy a képzelet több szempontból sem csak. Nem mondhatjuk rá, hogy csak. Tehát egyrészt nincs nélküle semmi. Semmi. művészet se tudomány. Nincs nélkül, de vannak intenzitási ézé, fokozatai, érted? És képzet és képzelet közt is van különbség. Na most, visszatérve, visszatérve érted itt a természettudósokra, akik ilyen egység élményük támad, és, és gyanítom egyébként, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy hogy, hogy ateisták lesznek, mert annyira beleszeretnek a, az Isten nélküli világegyetembe. Tehát ebben nekem az az érdekes, hogy mennyire érzelmileg motivált az ember, érted? Tehát, hogy az ember mennyire érzelmi lény. És, és nincs, nincs, nincs igazán, nincs objektivizmus. Tehát nincs, objektivista, nincs objektív látásmód. Egyébként ezt már a kognitív nyelvészet le is írta, hogy minden érvelés érzelmi alapú, érzelmi mögötteső. A Hogyan, mondjuk visszatérve dawkins vagy akár ezek a figurákra, mi, mi történik, tehát milyen folyamatnak vagyunk a szemtanúi, és miért, miért tudunk arról beszélni például, hogy tudományvallás? Most a tudományos tény önmagába szerintem nem feltétlen kell generáljon az meg érzelmeket. Érted? A gravitációba te nem vagy se szerelmes, se nem utálód, nem tartod szépnek, se csúnyának. se Az úgy van de meg ezek meg mondjuk szépnek tartják és szerelmesek bele. És innentől már nem tudományról beszélünk. Itt már nem csak számítások vannak, érted? Itt esztétikai élmények vannak, és mély érzelmek vannak. Volt csak egy sztori, még a levértárba dolgoztam, kurva rég volt. Nézd, egy melós elejtett egy kulcsot. Azt mondja, az Isten bassza meg ezt a gravitációt. És fölröhögtem, mert ugye ilyet én még így nem hallottam, hogy valaki a gravitációt szitta volna, érted? Így a melós, tehát most eszembe jutott ez a sztori. Tehát onnantól kezdve, várj még egy pillanata, onnantól kezdve már ez nem, már nem tudomány. Ez már, már innentől már túllépi a tudománynak a kompetencia határait. És, és tudod, hogy mikor képződik ilyen kvázi vallás ebből? <tos> Mikor képződik kvázi vallás? Amikor, amikor a saját megvilágosodás élménye érzelmi hatására a szakmájának az igazságait minden másra ki akarja terjeszteni. Tehát amikor mondjuk a biológus mindent, de mindent, az emberi társadalmat, a lélektont, a művészetet, mindent biológiai és genetikai alapon határoz meg, és azzal magyaráz mindent. Na most Richard Dawkins-tól egyébként nagyon sok ateista tudós is agyfaszt kap bizony. Ezt kevesen tudják. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ő az ateisták pápája, a harcos ateistáké, bocsánat, a harcos ateistáké, hanem, hanem, hanem, a társadalomtudósok egyértelműen, érted? Tehát, hogy, hogy, hogy ő mindent genetikai alapon magyaráz, mindent. Természetesen ez a magyarázat igaz, igaz részben. A, a, a valóságnak egy szelete. Komplementer módon nagyon sok más magyarázattal együtt, mert a kultúra meg a társadalom lehet, hogy biológiai alapú, de mint felépítmény, érted annál és több rétű, és többsíkú. Tehát nem... <kül> nem játszhat egyszerre szociológust, nem magyarázhatja meg a társadalmat, nem magyarázhatja meg a művészetet, nem magyarázhat meg egy csomó mindentetet, átlépi. Átlépi a, a határokat. Átlépi a határokat, és totalizálja az elméletét. És mi van akkor, hogyha ö, az Isten az egy, egyrészt egy világnézeti képzet, másrészt pedig egy ö, lelki funkció. És ö, ugye a a Dawkins az ezt a világnézeti képzetet, hogy Isten ezt leváltotta az evolúcióra, meg az önzőgénre. Igen. És ezt az önző, mondjuk a lelket az önzőgénre, az Istent meg az evolúcióra. És, és mint ugyanakkor, mint lelki funkciót nem tudta leváltani, hanem behelyettesítette ezeket. Annak a helyére, annak a helyi értékére. Mint lelki funkciót, Isten, az, istent, az, az istent igényli, azt ő neki meg, meg kell neveznie, azt ő neki meg kell élnie, abban neki gyönyörködnie kell, azt neki dicsőítenie kell. Így Mert van. ez túl erős, túl erős késztetés, a, nem tudom én az elmúlt százezer év után, az elmúlt százezer évben mindig ez történt. Hogy az ember az isteneit imádta, dicsőítette. Így van, pontosan. És, és, és, pontosan. és azokkal egyé vált. És, és, és ezt a funkciót, ezt átruházza a génre, az evolúcióra, a, a gravitációra, igen, ezt a lelki funkciót. Így van, így van. ez, e, Pontosan, pontosan, pontosan. És figyelj, rájöttem valamire. Kurva érdekes. Tehát, hogyha egy ilyennel beszélsz, akkor azt mondja, hogy na de, figyelj, akkor, akkor jönne az az érv, hogy Na de a művészet, meg a vallás, meg a pszichológia, meg a többinek a szubjektív igazságait nem erészeld egynevezőre vonni, mert az csak ugye szubjektív igazság, csak szubjektív igazság, de a fizika törvényei, meg a biológia törvényei, azok, azok objektív maguktól levő igazságok, ezért minőségi különbség van. És tudod, tudod, mi jutott te szembe? Paz, meg ez egy ó testamentumi mém. Ez egy ótestamentumi mém, érted? A, amikor, amikor a Bibliában azt mondja a J.H.V.H., hogy az a, az a többi Isten, az nem létezik, nem igaz Isten, az csak emberkéz alkotta bálvány, élettelen fa, kő és fém. Ezzel tudod mit mond? Az csak képzelgés én vagyok az egyetlen igazisten a kőtáblákkal. Tehát a mém maga, ez a hozzáállás a világhoz, hogy minden más világnézetés, minden más kulturális rendszer, vallás, művészet, stb., az csak szubjektív igazság, tehát egy ilyen alkotta bálvány, érted? De a fizika törvényei azok a kozmosz törvény és az abszolút érvényű, érted? Ebben ez a fajta attitűd jelenik meg, érted? Ebben ez egy ótestamentumi attitűd, ahogy egyébként, bocs, csak egy, ez egy záró gondolat. biblia nélkül nincs. Érted? Tehát kidobják a kukába a bibliát, miközben biblia nélkül nincs ez a fajta Fejlődés séma sem. Egy tauista, meg egy buddhista kultúrába nem jön létre a természetben már Nem jön létre az, hogy az ember például fejlődik valami fele. Ez, ez az nem Ezt nincs már integrálták, meg. és ezért kidobhatják a Bibliát. Jó, na, szóval, csak. Én azért, én azért szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, tehát már mint az objektív igazságokkal kapcsolatban. Az Tudom Objektív kérdés. igazságaival kapcsolatban. Én az ő mentalitásukról én értem, beszéltem. értem, én értem, hogy miről beszélsz. A, egyáltalán nem biztos az, hogy a termé, úgynevezett természeti törvények, ezek, ezek eredendően létező törvények. És hogy a törvény az előbb volt mint a világ, amely a törvény mentén működik. Mert ők ezt tartják. Tehát olyan biztosak vagyunk abban, de most tényleg mindenki szálljon magába, és tegye fel magának a kérdést. Olyan biztosak vagyunk abban, hogyha annak idején a, az, a teremtéskor, vagy a nagy bumkor egy, egy molekulát odébraksz, és minden egy kicsit másképp alakul a, a nem, pillangó hatás mentén. Hmm. És nem születik meg Newton, akkor a fizika az ma az lenne, ami, hogy ezek a törvények lennének. Nagy valószínűséggel egy másik Newton született volna, és más törvényekkel írta volna le ezeket a folyamatokat. Vannak olyan kozmológiai elképzelések, hogy vannak olyan ö, alternatív világegyetemek, ahol mások a fizikai törvények. várjál, várjál, várjá, várjá, várjá. Bocsánat, ügyemek. bocsánat, bocsánat. Én azt gondolom, De... hogy, hogy a jelenségek nem lennének mások akkor sem, ha nem születik meg Newton. A jelenségek ugyanazok lennének. De valójában, az egy, na, ez egyébként egy ilyen, ez az egy, egyik legsúlyosabb ismeretelméleti problémák egyike, hogy a dolgok lefelé esnek, de a gravitáció, amely mindezt megmagyarázza, az már egy newtoni ö, elmélet. Egy newtoni magyarázat, egy newtoni idea. Már nem, tetszik. már rég nem tudod, 200 éve már nem. Tehát, <gül> Vagy bocs, száz éve. Mikor, Einstein mikor írta meg? 1910... Igen, de, a lányban, igen, igen. Igen, de ezek, ebben a keretrendszerben, amiben mi vagyunk, még működik a newtoni fizika. Mm. Einstein nem azt mondta, hogy a newtoni fizika... Persze, persze, persze. Igen. Na, tehát igen. Egy, a lényeg, hogy, hogy, hogy e, e, e, e, ezt a jelenséget más törvény is, más képlet is, más magyarázat és értelmezés is le tudja írni. Mert a fizikus az nem arra arra szegődik, hogy a világ jelenségeinek egyetlen magyarázatát megtalálja, hanem arra szegődik, hogy adjon egy olyan képletet, amelyik többé-kevésbé, lehetőleg többé, mint kevésbé leírja a jelenségeket. Persze. Le tudja írni a jelenséget. Persze, persze. persze. Na most a Newton, a Newtoni magyarázat az elég jól leírta a jelenségeket, meg elég jól képletekbe foglalta a jelenségeket, meg a világ működését. De ha nem a Newton írta volna le, valahogy máshogy, másfajta képletekkel meg lennének a dolgok magyarázva, és lenne egy modellünk, amely modellben a jelenségek működése az, az értelmezést nyerne. Értem, amit mondasz, de. Erre És hogy azt akkor mondanám, most arról van szó, akkor tényleg arról van szó, hogy a Newtoni fizikának a tézisei, azok az objektív igazságok, és a valóságunk, az meg az objektív igazság teljesülése. Nem arról van szó, hogy a valóságunk az objektív igazság, és a newtoni ö, elmélet, vagy a newtoni magyarázata Én ennek... Egy az, egy, az egy leírása. Egy, az egy, egyfajta leírása, ami elég jól működik, egy bizonyos keretek között elég jól működteti a világunkat, és, és visszaigazolja önmaga működő képességét a kísérleteink során. Nyilván erre azt mondaná neked a üző, a, a mérnök, metaforikusan értve a mérnököt, és tudod, azért hogy, nem... hogy, hogy az determinált volt, hogy a Newton így írja le, és hogy nem lehet leírni, Ez megint csak, csak vallás. Így. Ez megint csak vallás. Én meg, én meg tudod, azt, azt gondolom, hogy tudod, azért nem, nem ellenőrizhető a dolog, mert onnantól, hogy a Newton forradalmasította a fizikát, már senki nem keresett alternatív magyarázatokat a Newtoni magyarázatok, cáfolatára, vagy a newtoni magyarázatok kiváltására, hanem a úton már mindenki egy ugródeszkának tekintette, ahonnan tovább léphet, amelyről aztán tovább, tovább magyarázhatja a világot. Ez, itt, ez a, itt ez az igazi probléma. És közben, igen, találtunk két területet is, egyiket a Heisenberg, a másikat az Einstein, ahol a newtoni fizika már nem teljesül. Ahol már a Newtoni fizika nem írja le a folyamatokat. Igen, igen, igen, igen, igen. Azt írt egy srác a falamon, hogy uh, egy, egy, egy, értelmes, egy értelmes ateista srác, hogy, uh, hogy, uh, hogy a rések istene, hogy, hogy, hogy, hogy ő ezt olyan uh, szánalmasnak tartja, figyelsz, hogy az Isten... Az Isten mindig, mindig, mindig kimenekül. Na itt már nem vagyok. Már itt nem vagyok, már itt nem vagyok. Tehát, hogy fejlődik a tudomány, mindig a, mindig a résbe megy az Isten, mindig a még ismeretlenbe a határterületre. És innen nekem eszembe jutott valami, hogy ő ezt, ő ezt negatív, negatív módon értette, és rájöttem, hogy, hogy lehet, hogy igen, az meg, ez a misztikusok Istene, pozitív értelemben a mindenkori megismerhetetlen archetípusa. Érted? Soha nem fogjuk a világot a maga teljességébe megismerni, mert, mert meg, mindig lesz megismerhetetlen. Várjál! De is, meg... És a megismerhetetlen az a, az Eckhardtnak, meg ezeknek a, a, érted, a megismerhetetlen, és tudod, hogy ennek is van -e egy mentális funkciója, és erről lenne egyszer érdemes beszélni, ha nem is most, mert kurva fontos, hogy, hogy a megismerhetetlen, tudod, az mindig magával hoz olyan mentális funkciókat, tudod, hogy, hogy remény. Ne ilyenek. Tudod, a szabadság. A szabadságnak, a, a, a szellemi szabadságnak. Tehát, hogy ne zárjanak be engem egy teljesen belakott, megmagyarázott világ börtönébe. Mindig vágyik az ember arra, hogy legyen transzcendens, legyen megismerhetetlen. Érted? És maga ez a vágy, az egy szabadságvágy. Ez a vágy hordoz egy szellemi szabadságot, sőt ez a vágy maga a szabadság kifejeződése. De nem csak a vágy, hát nem, minden egyes válaszsal szaporodnak a kérdéseink, és a világ végtelenül megismerhetetlen tehát miközben megismerhető, de a végtelen megismerhetősége a végtelen megismerhetetlenségét hordozza. Jó, ez oké, okay, de én és most ez ezenkívül... a mentális, az emberetet mentális hatásáról beszéltem. És, és ezen kívül meg a, meg a miért volna szakrálisabb az ismeretlen, mint az ismert. Tehát ezzel is érdemes lenne foglalkozni. Hogy ugyan miért szakrálisabb az, aminek nem tudom a, a megoldóképletét. De a felfedezem a világegyetemben a rendet, a kozmoszt, a törvényeket, amelyek működtetik, ez miért deszakralizál? A, a szakrális kultúrában ez is szakrális volt. Há persze, hogy az. Há hát még a... inkább az. Miért? Tehát könyörgöm, amikor a megtapasztalom a kozmoszt, megtapasztalom a rendet a világban, és a világnak a rendje, amely képletekkel megismerhető, és az emberi értelem számára befogadhatóvá és, és, és, és, és megérthetővé válik, és feltárul a maga valójában. Ez, ez mi, miért, miért ne volna szakrális, vagy miért volna kevésbé szakrális, vagy miért ez miért veszíteni el a maga a maga isteni érvényét, vagy a maga a maga szentségét. Ez, ez, ez, mert én, az én, én azt gondolom, hogy, hogy a, a kozmosz, maga a világrend, a világnak a rendje, az, a, az az Istennek a felnőtt kora. Tehát a, a, visszatudunk, de erről már beszéltünk sokszor, hogy visszatudunk nézni olyan, mondjuk a Hubble űrteleszkóppal. A, a, a univerzumnak a bölcsőkorába, gyakorlatilag, amikor kiszemelünk a Hubble űrteleszkóppal valami nagyon-nagyon sötét volt ott az űrben, és ott egy nagyon-nagyon hosszút exponálunk, egy ilyen fél éves záridővel exponálunk, akkor ott ö, az a fénykép, ami ott készül, az nagyjából a nagy utáni, nem tudom én... Hát egy időutazás. Igen, hát de, egy időutazás. Hát de igen, de, a, de tudod, valójában abba, 13 milliárd év. Igen, de valójában abba a korba, amely korban még nem voltak spirálgalaxisok, még nem voltak fekete lyukak, még nem volt, még nem volt rend a világban, még nem volt kozmosz. kozmos előtti korba. És az akkor, az, az akkor istenibb kor, mert hogy akkor még az isten öntudatlan volt, még a maga törvényei sem működtek, még nem voltak saját kvázi törvényei, egyetlen törvénye volt a hatalmas felfújódás, a nagy bumnak a, a kaotikus szétszóródása, az talán ö, talán szentebb, mint a, mint a, a Kozmikus világrend? A fekete lyukakkal? A galaxis spirálkarjaival? Hát az a... ateiste erre azt mondja, hogy semmi nem szent, és Isten nincs. Most te a Világos beszélsz, a misztikus, fizikán... meg azt mondja, hogy minden. Persze, igen, igen, igen. Így igen, van. és akkor a kettő között van a dogmatikus, amelyik meghasítja a világot, és azt mondja, hogy ez a része a világnak profán, ez a része a világnak meg szent. Ez szép. Tulajdonképpen figyelj, mi mindent nevezhetünk Istennek, mert állandóan állandóan belebotlunk ebbe a problémába is, hogy hogy ezt a szót ezt na nagyon tágértelemben használjuk. És Konkrét értelemben, funkcionális értelemben a Biblia Isten más természetű, mint a görög Istenek, érted? Egy animista szellem, megint más természetű, mint a Biblia Isten és a görög Istenek, érted? Az egész absztrakt, misztikus Isten megint más, mint a mit tudom én micsoda, az ember alakú Isten, tehát ahogy mondjam, az Isten fogalma az rettenetesen fluid, rettenetesen fluid, érted? Én mindig, ezért mondtam mindig azt, hogy hát, ha az, valaki azt mondja, hogy Isten nincs, mondja már meg, hogy mi, mi az, ami nincs. Érted? Mi az, ami nincs? Mert nagyon sok mindent tekinthetünk annak, meg nagyon sok minden ö, hasonlíthat azokra az elképzeléseinkre, érted? Például egy gázfelhő véletlenül összeáll, érted? Vagy egy, egy szervetlen, egy szervetlen képződmény összeáll, ö, vannak ilyen matematikai alapok, érted? Bolcma nagy, öss összeáll és, és öntudatra ébred, érted? Az, az valami hasonló, mint amit mi elképzelünk ez alatt, érted? Vagy tudod, hogy van egy ilyen, hogy szimulációs univerzum modell tehát lehet, hogy mi szimulációk vagyunk. Van egy ilyen, két, két őrült ilyen fizikus, vagy kozmológus, Barrow és Tipler ö, állítottak össze egy ilyen vicces modern. Na most, hogyha mi szimulációk vagyunk, akkor valaki létrehozta, vagy valakik létrehozták érted ezt a szimulációt. Tehát ezek mind ilyen deisztikus elképzelések lehetnek. Sőt, hát ezek konkrétan azok is. Érted? Tehát azért az Istent mi is nagyon tágértelemben használjuk. Most szerintem arról van szó, hogy, hogy az Isten az egy absztrakciós szint. És a, a természettudós, amelyik meg a a tények és a jelenségek részletei közt bogarászik, erre az abstrakcióra már tulajdonképpen képtelen. És amint képessé válik rá, azt a maga jelenség mi voltában fogja imádni, ahogyan a dókénzt teszi. Hogy valójában az Isten az, egy, az, az a végső abstrakció. Hívhatod úgy is, hogy a, az összefüggő, vagy az összefüggés, de hívhatod úgy is, hogy a transzcendens. Tehát hívhatod úgy, hogy a természet feletti, de hívhatod úgy is, hogy a természetet összetartó. Mindkét mind, mind esetben egy abstrakciós szint. Amely abstrakciót a természettudós egyszerűen nem tud megugrani. És amint megugorja, abban a pillanatban szerelmet vall a jelenségnek, a természeti jelenségnek. Vagy annak magyarázatának. Mint a gravitáció. Igen. Vagy az evolúció. Vagy a, az önszögén. Igen, igen, igen, igen, igen. Vagy, vagy fizikai törvény. Igen, igen, igen, mert ne, az ő számára ez a végső abstrakció. A fizikai törvény a végső abstrakció. A fizikai törvények ö, csodálatos harmóniája. Tehát az, az az a esztétikai élmény, amit én ilyen rokonságban vonok a vallásos élményekkel. A vallásos élmények esztétikumával pontosabban. Érted? Tehát amikor magyarázza, hogy de hát csodálatos, érted, ahogy működik a izé. Van egy Rovelli nevű ö, kvantumgravitáció kutató csávó, aki ilyen könyveket ír, most már a harmadik könyve jelent meg magyarul. Mi a francia címe pedig, az meg most olvasom, és nem jött A valóság nem az, aminek látszik, vagy valami ilyesmi. Az időről jelent meg egy könyve, meg hét fizika lecke, ez volt az első könyv, ami megjelent, és a Csávú ilyen elragadtatott ilyen, ilyen, ilyen ódahangon. Ilyen, tehát egy, egy, egy ódát olvasol, tele költői képekkel, érted? A fizikáról, a, a nagy felfedezésekről, a nagy felfedezőkről. Azt mondja, hogy ebben a könyvben, ugye hát ezeket nagy közönségnek írja, nem szakembereknek nyilván, tehát ilyen, akiket érdekel ez a dolog. Azt mondja, hogy, de, hogy ebbe a könyve ugye nincsenek képletek, mert ezek ilyen félirodalmi munkák, esszék tulajdonképpen, de azt mondja, hogy ez a képlet annyira gyönyörű, hogy nem állom meg, hogy, hogy ide ne bígyesszem, érted? Szóval, hogy végig, és a csávónál ugyanazt látom, mint a Dawkinsnál az, az ős mesébe, érted? Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy átlépték a, a száraz természettudósnak a izélyt, Érted a határait, és vallásos áhítattal csüngenek a, a, a, a természettudománynak a, a jelenségein, tényein, és magukon a természettudós, a klasszikus természettudósok konkrét figuráin is. Érted? Jócskán meghamisítva, egyébként a tudománytörténetet. Tehát például Newton, Newtonról ír, de arról, arról egy kurva szót nem ejt, hogy Newton vallásos volt, Newton okkultista volt. Érted? És ráadásul ennek köze volt az ő természettudományos munkájához is. Tehát ráadásul még hamis tudományt. Mi ez? Mitológia, Robi. Mitológia. Mi a mítosz funkciója? Magyarázatot adni a, a, a világra, magyarázatot adni a mi közösségünk eredetére. Tehát mondjuk a tudományos világ eredetére. Magyarázat, és vannak mítikus alakjaink, mint Newton mint galilei, akik szembeszálltak az egyházzal, meg szembeszálltak a primitív babonával, elnyomták Profiták. őket. Kamu, kamu. Egyébként a tudomány történetnek ez a feldolgozás, ez kamu. Nem igaz. Hülyeség. Vannak komoly jó tudománytörténészek, és elképesztő dolgokat hoztak felszére, tehát fasság az egész úgy, ahogy van. De ez, ez mítosz. De én tisztelem ezt a mítoszukat, Tudod? csak akkor tiszteljenek más mítoszokat is. A történetírás írás is tele van mítoszal, tudod, Petőfi sose szavart el a nemzeti dardaznak a, izé a múzeum lépcsőjén. Egy, mít, egy, egy mítosz uh, hitvallói sosem ismerik el, hogy a hitvallásuk mítosz. A mítosz az az irodalmárnak a bélyege rajta amit az irodal már szemlélve azt kívülről, a mítoszon kívülről, azt rápecsétel. De ők azt állítják, hogy az a, az objektív magyarázat. Az az egyetlen valóság. Tehát most mit tudom, én azt mondod a tudod az ószövetség, de ószövetségre, hogy mítosz, ők meg azt mondják, hogy az az Isten szava, az nem mítosz. Így van, tudod A, a mítosz az a... Az a, az a de honestáló kifejezés. Abszolút. Pedig nem az volt eredetileg, azt vágod. Nem az De, volt. De tudod, azért, mert a mítosz az egy olyan, egy olyan fogalom, ami által különböző eredettörténeteket, különböző vigye, világmagyarázatokat, közös halmazba hozol. Ők pedig a sajátjukat egyetlennek és kizárólagosnak vallják, és az összes többit meg hamisnak. Igen. Ezért a maga a fogalom, hogy mítosz sérti őket, mert Persze. gyakorlatilag ezzel azt állított, hogy a Gilgames eposz az egyenértékű a Kalevalával. Márpedig akik a Gilgames eposzban hisznek, azoknak a számára a Kalevala az valami butaság, és akik meg a Kalevalában azoknak meg a Gilgames eposz a butaság. Igen. És csak a csak az irodal már az, amelyik rálát erre, magasabb nézőpontból, hogy ezek egyenértékűek, és lehet mindegyik egyenértékűen érvényes világmagyarázat, és egyenértékűen butaság. Így van, így van, így van. Ja, abszolút, abszolút. Csak tudod, olyan fura egyébként visszatérve, hogy, hogy még mindig olvasod ezt a, ezt a kamutudománytörténetet. Mert hiszen a mítos szervesen fönnmarad. Érted? Olvasod a kamu tudománytörténetet, hogy Démokrítosz, na ő volt tehát nagy, az igazi Arisztoteles és Plátón elnyomta, érted, és mit tudom, bárcsak Demokritosból lett, már hol tartanánk, ezt is írja ez a Rovelli nevű faszi. És, és... Tehát azok te, teljesen fassák, hát a azt meg ezeket a maguk korába oké, tényleg, atomok vannak, meg űr, meg mit tudom én, istentelennek tartották, meg állítak, Platon felvásárolta az összes könyvét, hogy elégesse, meg igen, igen, igen, valóban, de abba az időszakban, tudod, amikor a, a, felvilágosod, a felvilágosodásnál kezdődött ez a, ez a mitológia. A felvilágosodással kezdődött. A felvilágosodás megteremtette a maga egyház ellenes mítoszát, ami tele van téves információval. És ez máig tart így a materialista izébe, a materialista mitológia, a tudományvallás mitológiába. És visszavetítik az ókorra, meg az antikvilágra az elmúlt 300 év Európáját. Visszavetítik ezt a kultúrkampfot egyház és tudomány, meg stb. Ezek, ezeket visszavetítik. Tök más kultúrák voltak. Nem, nem, nem igaz az, érted? Nem igaz. Inkább az a döbbenetes, hogy milyen öntudatlanul merítenek a, a vallási kulturális archéból. Milyen öntudatlanul. Hát meg eléggé szelektív módon, mondjuk tudod. De hogy, Kifelejtve hogy, dolgokat, hozzátéve hogy tudod, dolgokat. Meg a, megalkotják a saját prófétáikat. Akik megvallják uh, Jehovát. Ja, nem Jehovát, hanem a, hanem a képletet, meg a tudományos ismeretet, igen, igen, ami igen. A, ja, ja, ja, az ja, ja. ő Jehovájuk. Igen, igen, igen. És, igen. és akivel szemben, ugye, ugye az idegen isteneknek a hívei, azok, azok, azok zsa, zsarnoki módon ő, őket üldözik. Őket meg akarják semmisíteni, el akarják törölni, de a diadalmas eszme, a maga magasabb rendűsége révén, ugye, ami szintén egy valamiféle isteni gondviselés. Ugye a magasabb rendű eszme érvényesül. Miért érvényesül? Mert, mert az úr akarata ez, mert az úr így akarja, mert ez az úr szándéka, mert, a, mert az úr az, amelyik nekez kedves, Ugye mi az úr, mi áll az úrnak a helyi értékén? A tiszta értelem, a progresszió, a szellem mechanizmusa, amely kiválasztja az igazságot és elválasztja a babonától. Szó volt arról, hogy, hogy olvasol nagy misztikusokat. Ö, nem helyette, helyette hoztam ezt, érted? Majd misztikusok helyett. Hát például Roger Penrose. Roger Penrose, a Brit Király Akadémia tagja, Hawkinggal is együtt dolgozott, ö, ö, kozmológus, matematikus és, ö, és, ö, és tudatkutató. Ö, kicsit plátonista, sőt, be is valja magát. Hát akkor tulajdonképpen, tulajdonképpen ezt a mai alkalmat is a az ateistákkal való árnyékbokszolásnak szenteljük. Jól nem, értem. Mert nem. ugye arról volt szó, hogy így a misztikusokról lesz szó, meg nagy hallgasd misztikusokat ne, hozol, de Roger Penrose-t Miért ő, az? ő igen. az? Én is Azt hoztam. mondja, 1964 őszén a fekete lyuk szingularitások problémáján töprengtem. Oppenheimer és Snyder 1939-ben megmutatták, hogy egy tömeges csillag, exaktul gömbszimetrikus kollapsusa egy középponti téridő szingularitáshoz vezet, ami túlmegy az általános relativitás elmélet klasszikus elméletének határain. Sok ember úgy érezte, hogy a kellemetlen következtetést elkerülhetik, ha feladják az exakt gömbszimetria észerűtlen feltevését. Gömb esetben az egész összeomló anyag egyetlen középső pontot vesz célba, ahol a szimetria miatt talán nem is váratlanul egy végtelen sűrűségű szingularitás lép fel. Nem látszott észszerűtlennek az a feltevés, hogy ilyen szimetria nélkül az anyag rendezetlenebbül érkezik a középső tartományba, és nem keletkezik végtelen sűrűségű szingularitás. Talán még az is előfordulhat, hogy az egész anyag újra kiörvénylik, és így egészen más viselkedést mutat, mint az Oppenheimer-Sznajder-féle idealizált fekete lyuk esetében. Saját gondolataimat a fekete lyuk probléma iránt megmutatkozó megújult érdeklődés ösztönözte, amely a kvazárok egész új felfedezéséből táplálkozott. Na, nem az egészet, csak hogy a, aztán leírja ezt a tudatállapotot, amikor ezen elmélkedett. Azt mondja, hogy, hogy az egész beszélgetést támadt egy ötlete, ami egy egész erről folytatott beszélgetést kitörölte az agyából. Aznap később, amikor munkatársam már elment, visszatértem az intézetbe. Emlékszem, egészen különös mámorosság érzés fogott el, amelyről nem tudtam számot adni. Végigvettem fejembe mindent, ami aznap történt velem, hogy megtaláljam ennek az érzésnek az okát. Miután számos lehetőséget kizártam, végül visszaidéztem az útkereszteződésnél támad gondolatomat, mely futólagosan megmámorosított, mert az agyam mélyén örlődő probléma megoldását adta. Ez volt a szükséges feltétel, mely később csapdafelületnek ne, melyet később csapdafelületnek neveztem el. Aztán már nem tartott sokáig felvázolnom a keresett tétel bizonyítását. Utána azt is írja, hogy a, a, idéz egy, egy Hadamár nevű szerzőt, hogy az, erről az ihletről Ja igen, azt mondja, ez a történet, az ihlet és meglátás egy másik kérdéséhez vezet el, nevezetesen, hogy ítéleteink kialakításában rendkívül értékesek az esztétikai követelmények. A művészetekben, mondhatjuk, ezek mindenek felett állnak. Az esztétika a művészetekben magas röptű téma, voltak filozofusok, akik egész életüket ennek szentelték. Lehet azt mondani, hogy a matematikában és a természettudományokban ezek a feltételek csak esetlegesek, az, és az igazság kritériuma áll mindenek felett. Ám úgy látszik, hogy amikor az ihlet és meglátás problémáit feszegetjük, lehetetlen elválasztani az egyiket a másiktól. Benyomásom szerint az erős meggyőződés felvillant ihlet érvényességéről nagyon szoros kapcsolatban áll az esztétikai minőséggel. Egy szép ötletnek sokkal nagyobb esélye van, hogy jó ötlet legyen, mint egy csúnyának. Legalábbis ez az én tapasztalatom, és hasonló érzéseket fejeznek ki mások is. Hadamár például a következőket írja. Világos, jelentős felfedezés vagy találmány nem születhet a megtalálás szándéka nélkül. És akkor itt Poincaré-ról izé beszélnek, hogy a szép érzék az mennyire eszköze volt a, a, a, a, a felfedezésnek. És azt mondja, hogy Dirac például rendíthetetlenül állított, hogy a szépség utáni heves vágya tette képessé, hogy megsejtse az elektronra vonatkozó egyenletét, azt a híres Dirac egyenletet. Uh, arra, uh, említi egyébként Kekulé álmát is, Kekulé egy kémikus volt, aki, jó, tudom hülyene van meg minden, de uh, a uh, benzolgyűrűt találta föl, és őnek például volt egy ilyen álma, hogy ilyen, farká, eh, ilyen, ilyen tekerőző kígyókkal álmodott, és ez, a, ez, ez egy nagyon híres izé, sztori, igen? Nem kígyók? Kurvára kígyókra emlékszem. Én kurvára kígyókra emlékszem, utána nézek, én, tehát nekem ez rögzült, aztán lehet hogy, lehet, hogy tévedek. Bocs. A tévedés jogát mindig fenntartom, aztán korrigálom magam. Majd, majd, majd hónapok múlva, ha megint lesz apu, akkor kiavítom. De én kígyókra emlékszem, de tök mindegy, tehát itt az a lényeg, hogy, hogy álmodott, akkor állhatokról és akkor ez vezetőt a benzogyűrű felfedezéséhez. Tehát, tehát a tudományból sem hiányzik ez a fajta ö, misztikus ismeret. Tehát az álmok, a tapasztalatok. A racionalizmus adja ugye Descartes az, az egy, az egy KH-ba álmodott ö, és, és, és, az, és az álma ö, ihlette őt meg egyes gondolataira. Teh, tehát hogy ez, ez vastagon benne van a tudományban, a gond nem is ezzel van. A gond nem is ezzel van, hanem amikor ezek az emberek ezt egyrészt totális érvényűvé akarják tenni, másrészt meg mások mások álmait akarják, mit tudom én, tudod, érvényteleníteni. Mondjad. Jó, mert a hallgatóság. de úgy érzem, hogy szervesen kapcsolódik. Ugye megkérdezted azt, hogy, hogy miért érzi magát limitálva a, a psziché, amikor, amikor az univerzum megismerhető, amikor az univerzum determinisztikus. És, és az hangosabban beszélek. És úgy gondolom azért, mert amikor a psziché azt látja, hogy megismerhető és determinisztikus az univerzumben vagyok, akkor egy entitás, ha azt fulle tudná írni, akkor azt fulle is tudná uralni, megérteni az egészet, és onnantól kezdve a saját céljaira kihasználná. És úgy gondolom, hogy pontosan azért léteznek a, a misztikus univerzumok, ha az univerzumoknak és a, és a játékszabályoknak volt valaha egy evolúciója, mert azok maradtak fenn, amik leuralhatatlanok voltak, ahol a mintázatoknak egy érdekes játéka evolválta magukat a lényeket is, és ebbe szerepe van az esztétikumnak, a sejtésnek, a a jövő megsejtésének, a szabályok megsejtésének, hiszen pontosan azok az entitások, amik képesek erre, azok prediktálni tudnak olyan dolgokat, amik még nem léteznek, és szerintem ezért, ezért ö, nagyon egy ez az intuícióval, az esztétikummal, hiszen az esztétikum is nem más, mint felfedezni egy olyan mémet, megsejteni egy olyan mémet, egy olyan dallamot, egy olyan ideált, ami ragadni fog, ami, ami nem vezethető le ami, ami valahol a kaotikusból és a jövőből következik, mintha prediktálni tudnám a jövőt, mintha jósolnék, és fú, még egy egy dolgot akartam ehhez mondani, a, a, a, á, mindegy, most most nincs meg, de majd. Majd később, jó, jó, jó. Ja, oké, okay. nem tudom, ezt, jó, oké, okay. jó, kiegészítés volt, igen. Jó, hát most erre mi a faszt mondjak? Hát igazad van, jó van, köszönöm szépen a hozzászólást, egyébként szép okos gondolat volt. És egyébként, Robi, ez nem árnyékbokszolás. Ezek komoly gondolatok, amit a Penrose leírt. érted? Ezt én nem iróniából hoztam fel. És még szeretnék valamit, ö, ö, még, még egy példát tudod, hogy, hogy az az Isten léte, meg nem léte, és az a funkció, hogy, hogy Isten mondjuk egy kultúrát, vagy egy közösséget összetart. Sütő Andrásnak van egy darabja, a Kaligula helytartója. ez? És mint minden ö, sütődarab, ez is ilyen didaktikus tézis darab. De van benne egy kurva jó gondolat. Tudod, arra, a, azon megy a háború, a Gálfi játszotta még, ezt láttam e, szindarabban, a Gálfi a Kaligula e, helytartóját, és ő indulatú a, a zsidókkal szemben. Tudod, hogy be kell tenni a császár szobrát a zsinagógába. És ezen megy a, a, a harc. És akkor vannak a radikálisok, hogy így őjük meg a rómaiakat, vannak a korruptak, tehát mindenféle szerepet egy ilyen, tehát egy nagy elnyom egy, egy, egy kis országot, kis népet, egy kis kultúrát, tehát hogy erről szól az egész. És, és volt ez a faszakis alkudozás a, a főpap és a Kaligula helytartója között, Tehát Mondom, aki jó indulat, és kedvelték is egymást. És azt mondja a a főpap, hogy a császár hatalmas nagy aranyszobrot kap, nem, nem szó szerint idezem, kurva rég láttam, de ez a lényeg, hát ilyen pompás szobrot kap, a legnagyobb szobrot Jeruzsálem főterén, de a zsinagógában nem. A Kaligula helytartója azt mondja, engem nem érdekel, ha csak egy félméteres kis gipszobor is a zsinagóga legeldugottabb, senki által nem látott félhomájába, csak bent legyen a szobor. Ha bent van a császár szobra, akkor ezzel megtagadja Istent, és megtagadja az egész zsidó népet. És erre, hogy alkudoznak, azt mondja, de min alkudozol, de itt a nép túlélése van, mondja a kaligula helytartójak, egy racionális római. A ti Istenetek nincs, már csodát tett volna, értitek? Nincs, az nem létezik. És akkor ilyen hangol mondja neki a főpap, lehet, hogy nincs. De ő a nép lelke. És ha bevisszük a szobrot a zsinagógába, akkor a, akkor a saját népünket, meg a történelmünket, meg a kultúránkat tagadjuk meg. Nem így van szó szerint ez az értelme. Érted? Ezt, ezt is jelképezi az Isten alak. Vágod? A császár egy látható Isten volt, tudod? Tehát a császárokat ott Istenként imádták. Hát Kaligula meg aztán pláne olyan csávó volt, tudod, aki aztán izé magát még Istennek is tartotta, érted? Az egy látható Istenség volt, érted? A J.H.V.H. nem. Az nem. Miért kell egy képzelt alakhoz ragaszkodni? Mi a faszért kell egy képzelt alakhoz ragaszkodni? Érted? Lehetnénk korruptak. Tudjuk, hogy nincs úgy, mint a nap az égen. Érted? Mégis ragaszkodunk hozzá. De miért? Vágod a dilemmát? A problémát? Mit jelent az, hogy közösségi szimbólum? Az ászló is csak egy rongydarab, darab, nem? A címer, meg a izé, meg bármi. Érted? hú, de ellettél. Jönnek a, jönnek a nagy misztikusok? <Színt> <Színt> Nikola Tesla, tehát hoztam Tesla az szöveget, el a, sosem azzal is megvádoltak, nagy, nagy hogy nem olvastam te tehát kurvára olvastam, én még a párizsi hmm. magyar műhely másfél évtizede Jó. adott ki, érted, Akkor és, és, és, és, én, és itt van, érted? Itt van, hogy miket ír Tesla. Én tényleg azt hittem, hogy a nagy misztikusokról lesz szó ma, úgyhogy én ténylegesen nagy misztikusokat hoztam, hogy idézzek. József Attila? Itt van velünk barát Csaba. Elmézte Robi, a náthás retkes picsába. És engem baszogat, az basz meg péróz miatt. Következik meg a, a intellektuális okfejtések miatt. Most figyeljél, A majka. Most figyeljél. Makit a fejed. Baracot a fejed. Most figyeljél légyszíves, mert Barátcsabak intelmei. Így, így hangzik. Hamarosan itt van 2020. Azután már nem fogom a magyar emberek lelkét megmenteni a pokoltól. Ez komoly. Ez a, komoly? A földi vagy az esetleges túlvilági pokoltól. Ha! De ő Halleluja! Ne, de mi van hát te volt, Hát de miért valahol megtért? Ugye az, ez az igazság, hogy mi együtt tehát egymást emeljük fel, barátcsaba minket és mi barátcsabát. Nagy tanítómesterünk. És, és, hát, és, egyre, ki... és egyre bölcsebb tanítványunk. Hát aki ilyet, hogy boldog hatalmat, érted, hát az, az zseniális. Próbáltam, írja a proféta, de sehogy sem megy. Olyan, mintha minden magyar tudatosan vagy tudatalatta pokolra szeretne menni. A titkos alteregóm azért még írni fog egy kicsit valahol ami egy kicsit segíthet megmenteni egy-két lelket. Ha az átlag esetleg észreveszi a nagy változást, amit a kiválasztottak két-három éve észrevettek, itt szerintem rólunk van szó. Én hiszem. És az emberek sírva fognak könyörögni, hogy segítsek megmenteni a lelküket, akkor azért segíteni fogok. Halleluja! <gül> Halleluja, barát testvér. Bölcs tanító mesterünk. De tényleg egyébként, ez, de ez, ez egy szép szöveg volt. Uh -huh. Komolyan. Uh -huh. Jó, hát nem egy Eckhart mester, de... Nem, egyébként okay, csoda de... Nem, egy nem, nem csodálatos egyébként, hogy mekkorát lépett előre önmagában és a világban, világismeretében, meg egyáltalán, tudod. Ja, ja, ja, ja, ja. Hogy így az évek ah, során. Nekem. Igen. Egyébként figyelj, egy sztori, ez még 2017-es, ha jól tudom, de én csak most olvastam, hogy Dawkinsnak, amikor viszont az iszlámot szidta, figyelsz, é, akkor, akkor letiltották egy ilyen ezért, beszélgetését. A kereszténységet azt lehet ez meg, érted? Na, te, ne, várjál, várjál, várjál, te tudod miért? Mert amikor a kereszténységet szidod, akkor egy vonlászcic. Amikor az iszlámot szidod, de ő azt is vallásként szidta. Igen. Akkor egy kultúrát. Uh -huh. Hiába vallásként szidod, akkor egy kultúrát. Tehát a kulturális relativizmus ö, dogmáját sérted. Persze. Azzal, hogy az iszlámot szidod. Tehát a, a vallást úgy amblok, úgy általában szidni oké. Okay. Uh -huh. A kereszténységet szidni oké, okay, hiszen azt már a mi civilizációnk meghaladta. Tehát az a múltunkhoz tartozik. De az iszlámot szidni, amelyik, amelyik egy másik kultúra és kvázi ezáltal a gyarmatosítók fennhéjázásának a bűnébe esni, az nem oké. Okay. Nem PC. De figyelj, akkor, akkor viszont nincs igaz a Jézusnak, mert azt mondja, hogy hogy az ördög által nem lehet ördögöt űzni, érted? Belzebub nem hasadhat meg önmagával, de hát akkor itt meghasadt, A PC Belzebub a ateista Belzebubbal, érted? Tehát ez a, az egyik űzi a másikat. Ebből csak, ebből, csak ebből csak egy helyes következtetés vonható le, hogy valamelyikük nem a sátán. Huppá! És me, húbazd meg! Ez már milyen? Ez már milyen, egyébként én arra arra izélek, én, én most halálkom olyan mondom, hogy a Dawkins nem az. A Dawkins nem az. Ö, eszembe jutott most, hogy a szakrilégiumnak, tehát a szentséggyalázásnak milyen fokozatai vannak. A, jönnek itt sokan a sátánistákkal, meg a fekete misével. Tudod, hogy a katolikus misét mint a meztelen nő vaginájába mártották a izét, a ostját, meg fordítva, meg bent, fordított kereszt, minden lófasz, tehát a katolikus egyháznak egy obszén, a, a misének egy obszén kigunyolásáról van szó. De ez ilyen ez hallatlan romantikus ilyen gyermetek. De gyermetek. csodálatos, mert ez, túl, ez, ez naív és idealista. Naív, idealista gyermetek. Romantikus. Érted? Romantikus. A, a, a harcos ateizmus az már egyel komolyabb. De nincs olyan harcos ateista és sátánista együtt összegyúrva, aki például egy svéd leszbikus lelkésznőt überelne. Vágod? Tehát annál durvább keresztény ellenesség, ami Svédországba megy, az ottani evangélikus te mire is vagy keresztel? Hm? De hogy ez át, az evangélikus igen? egyébként az a legérdekesebb, hogy, legérdekesebb, hogy a, a, leg, a, a legveszettebb kommunisták, a legveszettebb nemzeti szocialisták, ja, ja, ja. és a legveszettebb liberális, kulturális relativisták, egyaránt evangélikusok. Figyelj meg, hogy abból bárjöpte. az a régió, abból a régió. Az a régió, a Svédország, bár Németország északi része. Bár egyébként Adolf Hitler speciál katolikus volt. Ő katolikus, ő katolikus, volt, volt, de ő katolikus ezt, volt, de nem a katolicizmusra alapozta az ideológiáját, hanem kifejezetten az északnémet német birodalmi luteránus alapokra Berlinre helyezte. és nem Bécsre. Na, így, vagy, még csak, ne, jó, München az fontos, de... Érzelmileg fontos neki, személy szerint. Tehát a Hitler az katolikus volt, és ezért aztán, ha, na, ha Hitlernek választania kell magának egy, egy várost ahol szívesen élne, akkor München-t választaná. Aha. De ha választania kell egy birodalmi fővárost ahol szívesen uralkodik, akkor Berlint. Igen. Tehát, e, világos. A na, dilemma egyértelmű. A, a, a svéd, a svéd, ezé, a svéd lelkésznőről azért jutott eszembe most most egy freskó bekerült egy templomba, keresztény templomba, és a lelkésznő mondta, hogy na végre hurá, megtörtént, hogy hogy hogy, hogy leszbikus Éva és homoszexuális Ádám. Tehát ott két Ádámot látsz, és két Évát. És aztán az egyik Éva, ráadásul még, még, még néger is, ha jól láttam a festményen. Tudod, leszbikus néger Éva a fehér Évával, és a, de a kígyó az mi a faszom? Vapen SS. A kígyó? Aha. Ja, az a, az, az SS, érted. Igen igen, igen, igen. Igen, a két rú SS rún az két kígyócska valójában. Igen, igen, igen. igen, igen. Szörnyű. Na ennél, figyelj, ehhez ló, tehát ehhez képest a legdurvább, izé, nem, nem is Dawkins, hogy hívták azt a csávot, aki mindig őrjöngött? Hitchens. Kicsit ilyen púzséros volt a csávó, de de de Kicsit. de de de de tehát ez egy kibaszott de volt. Isten de me, me, meghalt már. már. És euh, érted? Tehát, tehát a, a Hitchens-nek az, az a militáns ateizmusa, érted? Meg a sátánisták keresztény együtt messze nem ér föl a, a svéd, ezzel a svéd... De mi a fasznak lehet ezt mondani? Lutheránus, de, de érted? Hát nagyon durva. Deviáns de abszolút abszolút. De, igen, de, de tudod... De... A luteranizmus volt az, ami mindig is úgy hajlotta, hogyan a politikai érdek azt megkívánta. Tényleg. Tehát nem véletlen, hogy Németországban, vagy akár Svédországban a baloldali eszmék, főleg Északon, tudod, Északon ott, ahol a luteránusok élnek, nem télen ahol a katolikusok. Akár Németországban, akár Svédországban ilyen akadálytalanul, most át a társadalmat. Amikor jött a nemzeti szocializmus, akadálytalanul most át a társadalmat. És most, hogy jött a kulturális relativizmus, meg a politikai korrektség, meg jött a, a liberalizmusnak ez a, ez a társadalmi kulturális hulláma, ez is akadálytalanul. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy az ottani evangélikusok azok azok mindig, mindig, mindig uh, ahhoz igazítják a maguk hitvilágát, a maguk nézetrendszerét, amit a politikai akarat megkövetel. Ők nagyon érzékenyek erre, nagyon érzékenyek arra, hogy mi a politikai szándék. Valahogy, uh, valahogy az az érzésem, hogy... Uh, hogy az mindig felülírja, és mindig átírja, és mindig a maga képére formálja a vallást. Ja. Ők a vallást mindig alá tudják rendelni a politikának. Igen. Mindig. És mindig ez történik. És volt olyan, amikor fordítva volt? Tehát a, a politika volt a vallásnak alá rendelődve. Szerintem ez egyébként tudod, miből következik? A a német vallási békéből, tudod, abból, abból, hogy aki a föld, azért a vallás. Jaj, ja, ja. A király, tudod, a, a, a király... Kuiusz régió, eius eius religi reli religi religió. Uh -huh. a, ö, akihez tartozik a föld, aki a király, vagy a fejedelem, annak a vallása lesz ott a vallás. És ha nem tetszik az a vallás, szabadon költözködhetsz. Ez tulajdonképpen a vallás, csak a mai liberalizmusnak, ez tulajdonképpen a csírája. De csak a csírája. A csírája. Ja, ja, ja. Ha nem tetszik a fejedelem vallása ott, ahol élsz, szabadon elköltözhetsz oda, ahol az olyan vallásúak élnek, mint a te meggyőződésed, ez tulajdonképpen a lelkiismereti szabadságnak a, a, a csírája. Ebből, ebből lett. És, és ez valójában mi, má, mi, mi egyéb, mint a politikai hatalom, a politikai szándék átszivárgása a szakrális térbe? Persze. De ezáltal deszakralizáljam. Tudod, ez együtt jár óhatatlan egy deszakralizációs folyamattal, és ez el is indítja aztán ez a. felvilágosodásnak is a círálja. Ez Na erre akartam kiukadni. Ez el is indít egy olyan folyamatot, ami aztán a felvilágosodásba kulminál. Uh -huh. Érted? Ezzel együtt pedig maga az egyház meg zűlik lefele. Tudod, már a papok se hisznek. Vagy szerinted egyébként a didrót, elolvasod a didrótól az apácát? Ott lesz bíznak, tudod? Ugye, tehát egy ilyen, hát egy ilyen kis disznó novella, vagy nem tudom, csak kis regény -szerű valami. Tehát, hogy van, vannak itt ön kedves titkos örömeink, tudod, és akkor ott ilyen leszbikus apácák. most nyilván Didro ezt, ezt eltúllozta, De az kétségtelen... Ugye azért, azért azt te is tudod, hogy szerzetesnek, apátszának nagyon sok ember kurvára nem azért ment, mert, mert, mert elkötelezett, ugye volt Jézus elkötelezett misztikus szemlélője, érted, a, a, a kolostarcell cella hanem hanem a családja oda betette, oda menekült el a nem tudom mi elől, érted a férhez menés elől, meg a boldogtalan életel, egy másik boldogtalan életbe. És kétségtelenül, hogy a 18. századra azért, ahogy a nemesség is kurvára lezüllött, úgy a már hogy elvilágiasodott lezűlött, tehát mindig zűlött volt, persze. De, de, de úgy, úgy az egyház is teljesen kiűresedett, érted? Tehát ezek a, ezek a folyamatok ilyen szinkromba voltak egymással. Szinkromba volt, tudod? Tehát szinkromba volt a régi világ kiüresedése, formalizálódása, és elerőtlenedése, és, és, és, és az új világnak az erőszakos előretörése. Érted? És aztán a francia forradalomban ez... ez, ez Hát az egy szikra volt már, érted? És ott kulminált az egész. És aztán teljesen új korszakban léptünk. akartunk a nagy misztikusokról beszélni. Én régóta tervezem, hogy... Ki van még barácsom mellett? Simon Weilöről, aki tulajdonképpen az utolsó nagy misztikus, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy a 20. század talán egyetlen igazi misztikusa. Hát azért nem, de... Mind. Talán a József Attila az, akit. Hát meg Mircsa Eliade, meg Borgesz, tehát azért az irodalomból, meg a művészetből tudnék neked neveket hozni, tudod? Vagy a délindiai a Maharishi, nem a transzcendentális meditáció szélhámos maharishi van szó, hanem ez egy ez egy, ez egy tamil származású haszkéta, mindegy. És hallgassátok egyébként azt a John Lennont, amelyik nem a népszerű John Lennon, amelyik a slágereket játszotta, hanem a másik John Lennon, amelyik az árnyékban árnyék Eközben egy nagyon autentikus karriert folytatott le. Úristen, mi ez? Szóval, de hogy egyébként megfigyelted, hogy mindenkinek van, mindenkinek van, ez, van ez az alakmása, hogy Maharishi-nek? hogy talán ö, neked is létezik. Tehát talán létezik egy fam, amelyik nem bohóckodik a puzsérral. Nyilvánosan, tudod, hanem csak elvonultan írogatja a kis eszéjét, de azokat se adja ki, hanem megmutatja a képzeletbeli barátjának, aki lehortja, hogy ezt a szart még jó, hogy nem adtak. ki. És akkor elszégyeli magát, tudod, és visszavonul, és bőjtöl. Tudod, és még ír. Igen, Igen a kis cellájában. Tudod, várjál, hogy valójában hogy januárban vagy februárban meg fog jelenni az eszélykötetem. Nem a könyvel öltödik napja, lófasz! Nem a könyvel öltödik nap. egyébként is azt nem én írtam, hanem a barátom. Na. Szóval, hogy Simon Vejről van szó, aki, akiről azt mondta a pápa, második János Pál, hogyha megkeresztelkedett volna, akkor, akkor már szent lenne. Tehát akkor ő szenti avatná. De Szimon keresztény volt. Simon Weil. Egy keresztény keresztény volt. keresztény volt, de nem keresztelkedett meg. Tehát formálisan nem volt az. Nem keresztelkedett. Na jó, de tudjuk, hogy a katolicizmus az meg maga ennek a formalitása. Igen, igen. igen tehát ö, ő nem keresztelkedett meg. Aztán a halála előtt nem kevéssel az egyik vagy nem, nem tehát már vagy kevéssel, tehát már tényleg a halálának a a, a hónapjaiban már, már Angliában élt és akkor az egyik barátnője megkeresztelte, De hát az nem felszentelt pap volt. Igen. Tehát az a keresztség az nem érvényes. Ennek megfelelően a, a római katolikus egyház nem ismeri el Simon mint, mint katolikust. Nem. <hül> Bárki keresztelhet, azt mondja. Szerintem te ezt abban a filmben láttad, amikor a ügyvédet, amit a, az Alec Baldwin játszott, megkeresztelt a barátja viszkivel. Van, van egy ilyen, izé, tényleg. Aztán elmondod, hogy ja, valamit elfelejtettem. Tudod, szóval, ö, aki megkeresztelkedett, az pokorra is kerülhet. De aki nem. <gül> hát ez az. Az ott van. <gül> szóval, ö, szóval, hogy Simon Weil, ő nem keresztelkedett meg, és itt szó nincsen arról, hogy ő neki nem volt alkalma, tudod, hogy nem, nem, nem vetődött oda, hogy megkeresztelkedjen, hanem ez egy döntés volt, hogy ő nem keresztelkedik meg. Aztán ebben a döntésében a halála előtt elbizonytalanodott, de akkor se papot keresett, hanem azt mondta, hogy ez a barátnőm az, akitől én ezt elfogadom. Mert ő az, aki, ő az akitől én ezt hajlandó vagyok. Simon Weil egy nagyon-nagyon-nagyon különleges szellem, egy nagyon elmélyült misztikus, és hát így leginkább azt lehet mondani, hogy Pilinski Jánosnak a tanítómestere. Hogy azt lehet mondani, hogy nagyjából a Pilinski János úgy viszonyul a Simon Weilhez, ahogy a Vörös Sándor a Bélához. Igen, tudom, én is onnan ismerem e... Simon weil -t. Egyébként amikor a fiatal Pilinszki megkereste Párizsba Emil Csoránt, Csoran az egy román fasiztából lett, román gyűlölő, románul meg se volt hajlandó szólalni már a nyugati emigrációjába, cinikus filozófus. Egyeket egy nagyon szellemes, de abszolút nihilista, cinikus faszi. És azt mondja, hogy megkeresett Párizsi otthonomba egy ilyen Pilszucki nevű fiatal magyar költő. A lengyel diktátor nevét összekevert, Pilinszki, Pilszucki. és De Pilinszkiről van szó. És azt mondja, hogy hosszasan dicsérte nekem Simon Vejt. És azt mondom neki, hogy azt az élveteg nőt és azt mondja, a legnagyobb megdöbbenésemre a fiatal magyar költő nagy szemekkel rám nézett, és azt mondja, hogy milyen igaza van e, az élveteg itt valószínű azt jelenti, hogy érzelmektől és érzésektől e, á, teljesen áthatott, csak ugye a cinikus csorán ezt a szót használta, vágod, érted? De egyébként Edith Stein is hasonló. Egyébként a tehát a lett zsidónő az egy típus az avilai szenterész. Tehát annál mélyebb hívő szerintem alig van. Ez egy archetípus, érted? Ez a, az a, a katolikussá lett zsidónő. Érted? Ilyen több ilyen van. Tehát, tehát ez a... Na most ez egy érdeke, érdekes szituáció magában, amikor megkérdezték a, a, a dalai lámát, hogy hogy van ezzel a, ezzel a reinkarnációval, hogy ő akkor most az előző dalai lámának a, az inkarnációja, és hogy akkor az ő lelke az az előző dalai lámából vándorolt át ő belé, és akkor ő belőle majd a következő dalai lámába fog átvándorolni, és, hogy ez hogy van, és akkor ő mondta, hogy hát ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon régi tibeti tradíció, de ő személy szerint nem hisz benne. Mondta a dalai láma. Jaj, jaj. Ez, ez... A egyébként ez... marxista is, félig, azt tudod. Nagyon imponáló, egyébként. E... És nagyon, nagyon... E... Robi, a buddhizmusba egyébként nincs lélek, ami testből testbe vándorol. Na, a reinkarnációs hát akkor, élmények nem lélek lélekvándorlás a buddhizmusban. Meg... Ja tényleg, igen. kedves ateisták, basszátok meg, a buddhizmussal meg a taoizmussal mit kezdetek? Hmm. Két vallás, nincs benne se teremtőisten, se lélek. Hoppá! Se üdvtörténet. Tehát tényleg, ezzel mi a faszt kezdenek? ő hát, szerint ez nem vallás, hanem módszer. Mert nem is ismerik. Nem is ismerik. Mert valójában nincs vele konfliktusuk, Na. mert ne, nekik, tudod, ne, ők, nem, ők nem ezt azonosítják vallásként. Ja. Na, de hogy valójában amikor a második János Pál azt mondja, hogy már szent lenne, ha megkeresztelkedett volna. Az nem, pont nem a ugye... dalai a féle felfogásnak. Most képzeld el, itt van valaki, aki mi, aki, a, akinek az életműve meg a, meg a tevékenysége, meg a szerepe, meg a helye a világban, a szentéjavatná, de hiányzik a rituálé. Nincsen papír dokumenti, yes. Dokument. ahogy a, az oroszok mondták, <gül> tudod, a gitárral a kezükbe, a géppucival, érted? Dokumentje yes. ezt? Nincs. Akkor nincs menny ország, nincs. Ja, Tehát, de, nem ez, nem hogy, de tudod, hogy <gül> arról van szó, arról, de most a, azt érts, hogy arról van szó, hogyha meg lett volna keresztelve, akkor szent lenne, de így, hogy nincs megkeresztelve, megy a pokolba. <gül> Tudod, <ez> nem egyszerűen <gül> üdvözül, de? Nem, nem Szerintem üdvözül, csak nem szent, mert, mert ahhoz kell a dokument. Érted? Nincs papír, De várjál már, ne haragudjál már, ne haragudjál már, meg megkeresztelve. Hogy Lipoma. megy a mennyben? Diploma. Ugye várjál? De hogyha, ne haragudjál, hogyha most vagy, ilyen kibaszott dogmatikusak vagyunk, akkor legyünk dogmatikusak. Hogy megy a be kerestség nélkül? Bocs! Hát az Isten végtelen kegyelme és irgalma. Akkor szent! De a szent, ahhoz szenti avatás kell, a rítus kell. Ha nincs előző rítus, tudod, ha nem voltál első áldozó, de ha nem kereszteltek meg, nem lehetsz első áldozó. El, Nem voltál első áldozó, nem lesz bérmárkozó. Ha nem lesz bérmárkozó, akkor nem házasodhatsz templomba. Én úgy tudtam, csak én elsárdozó voltam, de bérmárkozó nem, és csak úgy tudtam az első feleségemet elvenni a Mária bestői izébe, katolikus templomba, ferencesek adtak össze minket, hogy ilyen hit-hittan kellett járnom. Tényleg. És ha izé volt a tanárom, a jelasics bánnak a leszármazottja. Képzede. Ezt később tudtam meg, mert a tévében volt róla egy műső, Tehát ő jelasics. Jó van, na. Szóval Simon Weil, mint nagy misztikus, fejezd be a mondatot. Idéznék tőle. Nosza. Ez a világ zárt kapu. Korlát és ugyanakkor átkelő hely. Két rab szomszédos cellákban kapcsolatot teremt egymással, úgy, hogy átkopognak a falon. A fal választja el őket egymástól, de ugyanakkor ugyanez a fal teszi lehetővé, hogy kapcsolatba lépjenek. Így van ez Isten és mi közöttünk. Minden válaszfal kapocs. Ez egy ilyen nagyon szimunvejlikép. Tehát ez e, ebben, ebben, ebben kifejeződik, hogy ő neki tényleg iszonyatos sorsa volt. Iszonyatos sorsa volt. Tehát e, rettenetes. Eddicternek még durvább, mert azt még ráadásul el is égették. A náci hiába volt Sarutlan Karmelita apáca. Tudod? mintha ez szempont lett volna a náciknál, hogy... Hát azok szartak bele, persze. Sarutlan kar... Láted. Így, sarutlan karbellít a apáca, hát azért már ne éges, tudod. Igen, igen, igen. Ateisták voltak, a nácik. Több... De, hogy Jó, mondjam, a, a, a, ez most csak poé, nem egyébként többek szerintem egyébként, voltak többek, volt, szerintem egyébként ő többek, ő... többek voltak, mint a teisták. Nem voltak a, kevesebb, a tetszik. Ö, Tad, volt ők. köztük egyébként vallásos is, aki a kereszténységet valahogy faszt tudja, hogy de összeegyeztette a nemzeti szocialista hitelvekkel, és volt köztük keményen egyházellenes ellenes ateista is. A igen, között. Igen, igen, de hogy valójában tudod, az ateista az, az az isten nélküli. A militáns ateista az isten ellenes. ellenes most a, tudod, az, a, a nemzeti szocialista, meg, a, meg a, tudod, a, a, a, az, aki világnézetet épít a, a szociál darvinizmusra, az több, mint a militáns atei, vagy tovább lép azon az úton, ahova, mi, ahova az ateistából, a militáns ateistába lép, és tovább. Ő világnézetet alapoz arra, hogy az, hogy az antitézisét mindannak az erkölcsnek, mindannak a, a morálnak, ami az istenhitből vagy, vagy az isteni világrendből következik, azt megalapozza, és, és kihívja azt. Tehát az több annál, ő nem egy isten nélküli világban akar élni. Tehát itt szó nincs erről. Arról van szó, hogy ő meg akarja dönteni a világrendet. Új világrendet akar. Egy, ú, a Dawkins nem hívja ki a keresztény erkölcsöt. Persze. Valójában, valójában az ateisták nem hívják ki a keresztény erkölcsöt. Nem, nem, abszolút nem. A, a nemzeti szocialisták magát a keresztény erkölcsöt hívják ki. Tehát a, ők, a, ők a velejében, a, a lényegében támadják. Nem világ, tehát ők nem egy világnézeti harcot folytatnak, Az számukra a felszín. Ők nem a felszínt hapargatják ők lehatolnak a mélybe, és a mélyben a, a lelkét hívják ki. Tekinthető-e a nemzeti szocializmus sátánizmusnak? Hát én azt gondolom, hogy az... az Tekinthető. Én, én azt gondolom, hogy a, Hitle, a, a Hitlernél eszenciálisabb antikrisztus nem született eddig. Tehát én azt gondolom, hogy Minél ilyen értelme... beszéltünk, mert... hogy az antikrisztus az nem személy. Érted. De vannak megszemélyesülései, a... de vannak inkarnációi. Az összes kibaszott reklám, amit nézel, abban az antikrisztus valamelyik inkarnációja mondja azt, hogy ő neki jobb minőségű lett az élete, attól, hogy elfogyasztotta ezt a terméket, és ez csak 199 forint. <síns> <síns> az. Van, 19 forint. Az, a, az, az antikrisztus az inkarnálódik, az megjelenik, az, az megszemélyesül. Az millió alakban eljön, ö, a hazugságával megront, kárhozatba visz, a hazugsága lelepleződik, ő elbukik, de nem semmisül meg, hanem új alakban feltámad és visszatér. Például, bocs, hogy közbevetek, csak ugye az meghirdettem témának, de jobb is, hogy nem kerül rá sor Magyarország rothadása. A, a, ez az ördögnóra Stólandrás féle cucc. Tudod, amivel te vitába keveredtél. És még vicceltél is, hogy az ördög Nóra, a neve is, ugye, a ja, ja, no Beszél, beszélő neve. No woman. és woman. Szóval, hogy ez, ez az, az, az hasonló, nem? Abszolút. De az még durvább, mint egy reklám, rákos kisgyerekekkel kereskedni, Hát, szerintem eszenciálisan az. Csak tudod, a különbség az, hogy ők, ők ezt a dolgot valójában nem gyártják. Ők ezt a dolgot valójában szüretelik, ők ezt valójában betakarítják. Tehát, hogy a, a marketingesek gyártják, a partnak a, a, a gyárosai, meg a gyártósorai gyártják. Ők meg, ezt, ők meg ezen, erre, erre valójában ráépítenek egy formátumot, és az ebből, az ebből fakadó, vagy az ebből következő reklámidőt azt lista áron értékesítik. Van itt még egy Simon Weil, amit felolvasnék. Nosza. Képzeletünk rendszerint szavakat zár az ajokba, valamint játszadozva alakzatokat látunk a füstben. Simon Weil így értelmezi egyébként a realitást. Tehát ez a mi realitásunk. Így fogalmaz. Képzeletünk rendszerint szavakat szóra zajogba, valamint játszadozva alakzatokat látunk a füstben. A mintázatot. Igen. A mintázatot, persze. Igen. Mikor azonban túlságosan kimerültek vagyunk, mikor nincs több bátorságunk játszani, akkor igazi szavakra van szükségünk. A kiáltás bensőnket feltépi. Nem kapunk semmit, csak a csendet. Némelyek, miután ide jutottak, bolond módjára önmagukban beszélnek. Tegyenek ezután bármit, hirgalmat kell érezni irántuk. Mások kevesen egész szívüket átadják a csendnek. Ez a világ bezárt kapu. Ez a gát. És ez az átjáró. A szeretet nem vigasz. A szeretet fény. Ja, én ismerem, hát ezt nem, de én olvastam Simon Vejt, igen, ilyen, ilyen költői képeket használ. Nagyon szép, de ez egy pár szót mondaná erről, hogy ezt hogy értelmezed? Ugye itt arról van szó, hogy, hogy a, az igazságba abba bele lehet fulladni, ők a motyogók, tudod, akiket a buszon látsz. Uh -huh. ők, akik, ők, akik behatoltak az igazságba, de nem ők fogadták be az igazságot, hanem az igazság fogadta be őket. De úgy, ahogy a fuldoklót a tenger. Tudod? Te is ilyen Simon képekben. Ha képekben. Ja, azt, azt hittem, hogy magyarázni de, hogy, fogja, nem. de tovább írja. Tehát, e, e, arról van szó, hogy, hogy te befogadhatod a tenger, de a tenger is befogadhat téged. Ha a tenger fogad be téged, akkor megfulladsz. Akkor, tehát, akkor téged a tenger partra vet, mint egy hullát. És akkor válsz ebből ezért a motyogóvá, ezért a, ezé a bolondá, aki, aki, befog, aki megpróbálta befogadni az igazságot, de valójában az igazság fogadta be őt a rossz értelemben, ránézve a rossz értelemben, az igazságra nézve nincs a rossz értelem. Ö, a, de, van, de van az az állapot, amikor az igazság fogad, ö, amikor, amikor az igazságot fogadod be te. És akkor az igazság az, az téged egy más szintre avat, egy más szintre emel. Egy magasabb szintre emel. És akkor valójában a te tényleges léted megszűnik, és az igazságnak a csatornájává válsz. Az igazságnak a közegévé válsz. Az átvivőjévé válsz, és akkor ez a, ez a. és akkor az egész sorsod átlényegül. Átlényegül valami, valami mássá. Önmagában a te már nem is értelmezhető, hanem csak egy nagyobb kontextusban, az igazság kontextusában. Az igazság folyama adja meg a te helyét és szerepét, amennyiben átvezeted azt, valahonnan, valahová. Ö, és, ö, és ilyen értelemben a te személyes sorsod feloldódik egy nagyobb, egy nagyobb sorsban. Az igazság az igazság ö, folyamatának a funkciójává válsz. E, számomra ez erről szól. Uh -huh. okay. és, és, hogy, és hogy nincsen semmilyen garancia. Tudod, amikor beleveted magad az igazságba, hogy te fogadod majd be az igazságot, vagy az igazság fogad be téged. És akkor, akkor me, tudod, akkor megsemmisülsz. Úgy, mint, hogy más példát nem mondjak, úgy, mint... Ö, Sid Barrett, a Pink Floydnak az alapítója. Ő, aki ő, aki szintén be akarta fogadni az igazságot, de az igazság fogadta be őt. És, és aki, hát ezért a... Mi történt velem? Hát skizofrén lett. Ja, értem. Aha. Tudod. Ő, ő, ő ezért a, ezé a bolondá vált. Mert hát most itt a... Itt a itt a Simon Weil úgy fogalmaz, hogy, hogy bolond módjára önmagukban beszélnek. De nem tudják elrendezni az igazságot, amit befogadtak, hanem az igazság rendezi el őket. És ez, ez, ez, ez innen, ahonnan mi nézzük az emberi sors aspektusából nézve iszonyat. És az isteni szempontból? Az isteni szempontból nincs iszonyat. Uh -huh. Az isteni szempontból ez... Uh... Az isteni szempontból egyáltalán nincs iszonyat? Nincs. Nem, azt hiszem, nincs. <kül> Patanjali Jóga szútrájában van, a jógi, a jógi sorsa, a jógi karmája nem fekete és nem fehér. Másoknál háromféle. Fekete, fehér és is, -is. A jogi teljesen semleges. Bárhova kerül, bármit csinál, teljesen érintetlen a... a nincs karmája. Nincs sorsa. És... Ilyen a, értelemben olyan, mint az Istenek. A, a izé eszembe jutott egy történet a asszociáció, tudod, a Hitler, meg minden. A, a Rausnig, Danzig város kormányzaja volt, és még a 30-as években írta, hogy Hitler bizalmasa voltam, aztán megpattant Svájcba. ez 38-ban jött ki ez a könyve, ha jól tudom. Ezt magyarra is lefordították, és ott, ott ír egy storyt, hogy koncentrációs tábor, hogy a 30-as években már működtek, meg haláltáborok nem, de ilyen munkatáborokként igen. És hogy egy katolikus papot meg egy rabbit, azt mondja nekik az őr, az eszeszőr, hogy na, ilyen, ott, ott mossák a folyosót, vagy mit tudom, valamilyen vagy ganézzák, nem tudom, egy megalázó munka. Na ilyenkor hol van a ti istenetek? És az a katolikus pap azt mondja, hogy Isten hol van, azt nem tudom. De aki keresi, az megtalálja. A rabbi pedig azt mondja, Isten mindenhol ott van. Isten itt van. Na, én végezetül fölolvasok egy taoista ö, sztorit. Egy, ö, a, há, három fő fontos mű van, alapmű a taoizmusban. Kurvasok kurva sok taoista szöveg van, de ugye a Tao teking a legismertebb, a Chuang-C-nek a, a könyve a második és ez pedig a Liece. Ez egy egyenrege. Élt egyszer egy sámán, aki az emberek lelkébe látott, és aki csiből csengbe költözött. Ezt a sámánt Csi hívták, és arról volt híres, hogy pontosan meg tudta mondani, ki meddig fog élni, és mikor fog elhalálozni, sikeres lesz-e, vagy sikertelen, vagy a szerencse, vagy a balsors veszélye gondozásába. Istenhez Egy Istenhez hasonlóan képes volt évre, hónapra, napra pontosan megjósolni minden eseményt. A csengbeliek féltek tőle, és távolról kerülték, ha meglátták. Amikor azonban Liece megismerte őt, a szíve teljesen megrészegült a különös képességű embertől, és visszatérve tanítójához, húcéhez így szólt. Nester, eddig azt hittem, hogy a te tudásod a legteljesebb. Azonban ez az ember rajtad is tesz. Eddig csak felszínes dolgokról tanítottam neked. A Lényegről még nem ejtettem szót. lehetséges -e akkor, hogy te valójában megláttad az utat? Egy tyúk sem képes kakas nélkül tojást rakni. Mivel hiszel a tudásodban, szembe mert szállni a világgal, lehet, hogy erre vagy hivatott. Vajon est olvastak ki a sámán a vonásaidból? Hívdőt kérlek ide, hogy megmutassam neki én is magam. Másnap Liece meglátogatta mesterét Csissiennel. Amint távoztak tőle, a sámán így szólt. Ó jaj, a tanítót bizony nem él már soká, alig van benne élet, talán napjai vannak csak hátra. Furcsa dolgot láttam benne, nedves hamut. Liece könnyes szemmel ment vissza mesteréhez, hogy elmondja neki mindazt, amit a sámántól hallott. Húce szavaira eképpen felelt. A föld alakját mutattam meg neki, a rájellemző vonásokkal. Lélegzetem, akárcsak a növekvő mag, mely még ki nem hajt. Ezért láthatta úgy, hogy fogytán az erőm, de kérlek, hozd előtt újra. A következő nap Liece újra elhozta a sámánt. Kifele mellett a sámán ezt mondta Liecének. Micsoda örvendetes szerencse, hogy mesteret találkozott velem, meg fog gyógyulni és újra élete teljébe lesz. Ezúttal harmóniába volt az életerő benne. Liece ismét elmesélte Hucének, amit hallott, és a mester így válaszolt. Ezúttal az ég által megtermékenyített földeket mutattam meg neki. Gondolataimat nem zavarták sem nedvek, sem elemek. A lélegzet bennem lüktetett. Ezért hihette azt, hogy harmóniában van testemben az életerő. Akkor is látnia kell azonban, amikor a kezdeti ürességet mutatom meg neki. Hozd előtt újra. Liece visszatért hát a sámánnal a következő nap, majd kifele menet a sámán így szólt hozzá. Mesteret kifürkészhetetlen. Vonásai zavarosak... Nem tudtam olvasni bennük. Majd ha kisimulnak a ráncai, újra felkeresem. Húce ezeket mondta a hallottak alapján. Az abszolút ürességet látta bennem, ezért tűnhettem számára nehezen érthetőnek. Akkor is látnia kell, amikor a határtalant jelenítem meg neki. Most annak volt tanúja, Amint a kilenc mélységet felidéztem magamban, az örvénylő vizeket, az állóvizeket, a folyamokat, az áradást, amint azok életre fakadnak a mélységből. Hozd el újra. A következő nap ismét megjelent Liece a sámánnal. Az azonban, mielőtt belépett volna, pánikba esett és elszaladt. Rohanj utána utasította Húce a tanítványát, aki azonban nem tudta utolérni a sámánt. Eltűnt, láthatatlanná vált, nem leltem sehol sem, szólt Liece. Most mutattam meg neki, hogy mi volt ős szüleink előtt. Akkor a legkülönbözőbb dolgokkal egy voltam, és velük vándoroltam. Hogy ki és mi voltam, egyáltalán nem tudtam. Ez tűnhetett számára céltalan kavargásnak, pusztító örvénylő gyilkos hullámzásnak. Valószínűleg ezért menekült el. Ekkor Liece megértette, hogy semmit sem tanult. Hazatért, három évig nem ment az emberek közé. Feleségének főzögetett, disznóit etette, de úgy, mintha azok emberek lettek volna. Mindennel egyformán igazságosan bánt, műveltsége hirtelen egyszerűségbe csapott át. Úgy éldegélt, mint egy elhagyatott kődarab. Egy maga, de saját boldogságára. Mindentől távol került, attól kezdve élete végéig szabadnak érezte magát. Ez volt az apu, azért tiszik, mert a sírsz. Jó iszakát!